Konzervatívna pozícia. Večer práve poslúhačom slobodno vysielača na voľnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posiadať na email mlstudiozavinaclobodnývysielač.sk. Divackým a poslúhačským otázkam sa budeme venovať v záverečnej polhodinke relácie. Dnes bude hlavným hosťom konzervatívnej pozície pán doktor Zoslav Kolár a budeme sa venovať ekonomickým témam Je to zakladateľ povedskej strany právo a právo na pravdu Pekný večer Vám Prajem Pekný večer Prajem, ďakujem za pozvanie Ale ešte predtým máme tu na pripravený živý vstup s predstaviteľom petičného výboru proti výstavbe spálovne v Skalici pánom Patrikom Đurnekom Pekný večer Vám Prajem Dobrý večer pretože v Skalici tento víkend 13.12.2025 prebehlo, mám taký pocit, že iba druhé, druhé úspešné referendum, kedy vlastne bola naozaj obrovská účasť. V Skalici 15. 15.000 mestečko, je tam 12 744 opravnených voličov a z toho 50, takmer 56%, presne 55,96 prišlo na referendum. A z toho bolo proti výstavbe držia väčšina z toho počtu 7126 ľudí, ktorí na to referendum, bolo len 175 za výstavbu tej spálovne a tzv. ZEVO a proti tej výstavbe bolo drlivých 6894 s Kaličanom. Čiže obrovský úspech tejto vašej aktivity a tej vašej snahe, Samozrejme, viem, že ste neboli v tom sám, ale mňa by teda zaujímalo, ako to teda vnímate, ako to prebiehalo, to referendum, ako prebiehala tá mobilizácia, alebo naozaj ten výsledok je úžasný. A gratulujem no, vám k nemu, samozrejme. Ďakujem za všetkých staličanov. Je to fakt veľký úspech. Sme, sme milo prekvapení, že sme dokázali presiahnuť tu 50 tu 50-percentné ešte o ďalších 6%. Boli sme milo prekvapení, ale od... Samého rána sme videli, lebo by sme organizovali tzv. referendové taxíky. Jeden som v podstate šofrovala ja. Takže celý deň sme zvážali ľudí zadarmo, ktorí si predtým objednali ten náš taxík. Väčšinou išlo o starších ľudí, ktorí mali nejaký pohybový problém. A videl som, keď som jazdil okolo tých okrskov, že stále čo hodina, to hodina až do večera ľudia prichádzali, odchádzali vo veľkých počtoch čo není normálne vydané v Skalici ani počas riadných, buď komunálnych, alebo aj parlamentných volieb. Ja som sa zapozeral mal... ja vo vašich áno? posledných voľbách, komunálnych, riadných, bola účasť len okolo 41%, myslím, čo sa týka tých poslancov a pani primátorky. Takže keď bolo teraz na referende 56%, tak to je ďaleko viac ako v bežných áno. komunálnych voľbách vo vašom meste. Čiže áno. tá mobilizácia áno. bola naozaj obrovská. Bola, ja sa... nekontaktovali občania z Kalice, ktorí nemajú, teda, teda nežijú momentálne teda v Skalici, žijú napríklad v zahraničí, ale majú stále trvalý pobyt a že teda, či by som ich odviezol tým referendovým taxikov, chodil som pre nich na stanicu, hovorili mi, že z Prahy prišli na otočku z Brna, dokonca bola pani, ktorá prišla zo Švajčiarska, že niekoľko hodín išla domov, len na aby hodila ten teda jeden jediný listok a potom sa vrátila naspäť, takže tá mobilizácia, ktorá bola vytvorená skoro pomaly rok z našej strany lebo ja som o začiatku hovoril, že toto bude musieť časom rozhodnúť referendum keď sme vedeli, že zastupiteľstvo mestské aj primátorka nie, nie sú postavení za občana a jednoducho to referendum musí byť rozhodujúce tak mobilizácia a tá informovanosť tých občanov sa nám naozaj podarila a sú nám aj vďačný naozaj od, od tej soboty strašne veľa e-mailov, veľa správ nám prišlo všetkým členom petičného výboru, ale aj všetkých aktivistov, ktorí naozaj nám pomáhali celé leto, aj pri zbere podpisov, k, k našej petícii. Je pravda, že ja som s touto otázkou e, úplne nebol stotožnený, lebo je to otázka od mesta. V, našom, e, v našej petícii bola úplne iná otázka. Ale napriek tomu, napriek tomu sme sa rozhodli, pretože v petičnom výbore sme stále nastavení na to, že treba si to. Odmakat, treba si to odchodiť, treba si to e, odkomunikovať s tými ľuďmi, tak sme sa snažili dostať ich k tomu referendu, aby sme raz a naždy rozhodli o tomto probléme s tou spalovňou v Skalici a naozaj tá účasť, tá masívna účasť je viac ako 7 tisíc ľudí, je, je úžasné. Ja som, bol, ja som bol veľmi dojatý, boli tie správy možno aj okolo nejakých 11, 3, na 12 noci, teda oficiálne, sme dostali ten výsledok. Ale keď už mi bolo povedané pri nejakom 7-8 okresku, že sme nad 52%, tak už som vedel, že teda fakt občania vyhrali. No a ten výsledok, že takmer 7 tisíc ľudí e, sa vyjadrilo, že to nechcú tú spalovňu. Je, je presne to, čo my sme celý rok komunikovali a celý rok sme žiadali od vedenia, vedenia mesta, že to skaličania Nechcu. A ten výsledok si myslím, že je úplne jednoznačný. A ja im ďakujem. Ja ďakujem každému jednému, kto sa zapojil a každému jednému občanovi, ktorý prišiel a nenechal skalicu e, v rukách oligarchu, ktorý si myslel, že asi nejakým spôsobom dokáže oprediť verejnú mienku benefitmi na plagátoch a reálne, alebo realitu si myslím, že by nedokázal uskutočniť, lebo tie benefity boli podľa mňa neuskutočniteľné ale Skaličania ukázali, že mám zdravý rozum a tento projekt by Skalici nič nedal a v tom referende sa aj vyjadrili. Určite každé voľby sú oslava demokracie, aj tieto priama práma demokracia, čo tieto referenda e, sú vlastne taká legislatívna možnosť u nás, aj keď ten zákon je veľmi, veľmi prísny, určite do budúcna by sa mohol nejakým spôsobom viacej priblížiť ľuďom, hlavne čo sa týka toho kvóra, tých 50%, vravím, že čo musí byť na to referendum, aby bolo platné, čo by ste teda splnili, tak naozaj to je ďaleko väčšia účasť ako je bežná účasť vo voľbách. Takže je to na zváženie, ale... Teraz je výsledok referenda, myslím, že úplne jasný o vašom prípade, aj o vašej povecnej stránke, to znamená, ľudia e, ten projekt odmietli celý, tam není o tom žiadna pochybnosť a ja sa teda pýtam, viem, že, čo som videl pár takých vašich mestských zastupiteľov, tam bola veľmi tvrdá atmosféra, ťažká atmosféra a to vaše vedenie mesta aj možno veľká časť tých poslancov nie sú stotožnení, alebo neboli v tom čase stotožnení z, práve s z tou vašou pozíciou, že treba ten projekt odmietnuť. ale teraz vlastne sú konfrontovaní s tou realitou Vox Populi, Vox day to znamená ľudia rozhodli jednoznačne bez debaty, tak jaký, máte nejakú takú informáciu aj z tej druhej strany barikády tí, čo boli za, že vlastne ako to oni teraz vnímajú, ako... Lebo sa to prerokovať, samozrejme, no, na tom mestskom zastupiteľstve. Áno, áno. Ja, mám, ja mám informáciu, že 22.12. o 10. do obeda by malo byť mestské zastupiteľstvo, ktoré má prerokovať výsledky referenda. Ja predpokladám a verím tomu, že teda sa bude prerokovať nejaké konečné VZN, ktoré rozhodne, že teda takýto projekt spalovne v Skalici už nedokáže postaviť žiadny nejaký budúci investor. A verím tomu, že sa aj dostávame k téme toho pozemku, kde sa plánovala spalovňa. A je asi na čase naozaj ten pozemok, ten návrh na, na, na tú zmenu toho územného plánu vyňať, dať znovu do bodu nula, nechať to zelenou lúkou. A bolo by úplne fér, keby toto hlebné obdobie sa s tým pozemkom nehýbalo. A možno budúce nejaké nové vedenie mesta Uh, bude mať podľa mňa väčší mandát o tom rozhodnúť, čo na tom pozemku má byť, ale ja som tiež stále za to, že je to, je to časť veľmi blízko baťoho kanála a ten pozemok by mal hlavne byť využitý na rekreáciu. To je môj názor a nie na, ani na zberný dom. Ja, ja s tým nesúhlasím, aby sa tam aj možno presúvalo niečo v budúcnosti ohľadom jednoduchov odpadov, ale malo by to byť podľa mňa hlavne teda e, rozhodnutie už nejakého budúceho vedenia mesta. O, takisto asi aj tie ostatné veci, ktoré ešte v súvislosti s týmto projektovým zámerom asi bežali, ta veľká E alebo takéto, my sa tiež mali nejakým spôsobom sú, sa súlade s týmto referendom, s jeho výsledkom e, tiež nejakým spôsobom zastaviť, nie? Ja som verejne vyjadril, v podstate aj som vyzval investora, aby zťahol to posúdenie vplyvov na životné prostredie, takzvanú EU, celý tento projekt, lebo ten projekt má dva varianty. A ja už som rozhodnutý a dohodnutý vlastne s petičným výborom, že najneskôr v stredu odozdávame na ministerstvo životného prostredia v podstate žiadosť, aby ministerstvo akceptovalo výsledky referenda aby sa mu nepokračovalo v, tej, v tom posúdení. Ale budem veriť aj tomu, že investor pochopil, že Skaličania to nechcú u nás a sám tento projekt stiahne e, z EI a tým pádom bude za nás tento problém, teda dúfam a verím, vyriešený. No budeme to pán Ďurniek všetci sledovať, lebo je to naozaj veľmi zaujímavá situácia, je to precedens, Skaličia precedens pohľadom tohto, Áno. aj pre ostatné slovenské mesta a dediny, kde by uh, iné vecné podstaty sú, problémov sporu, veterné parky, ja neviem, baterkárne, ale v prípade aj spálovne to bolo aj v Dudinciach, takže ako sa bude zaobchádzať s hlasom ľudí v referende, v úspešnom referende aj v tých ostatných inžitúciách, vrátane mesta, mestské zastupiteľstvo, vrátane ministerstva a životného prostredia, a tak ďalej, čo to má v gestii aby sme vedeli komparatívne to porovnávať s ostatnou situáciou v týchto mestách, a eventuálnych situácií ďalších referentov a tak ďalej. A takisto ako potom v týchto veciach by mali aj tie príslušné inštitúcie postupovať, aby sa to nejakým spôsobom zjednotilo. Takže ešte Ja raz. si ešte len ano? dovolím povedať jednu vec a chcel by som naozaj vyzvať možno aj všetky všetkých mestá a obce, ktoré by niekedy v budúcnosti riešili niečo podobné. Naozaj tá sídla tých občanov. Je, je, je viditeľná, je dôležité sa nevzdať my sme mali niekoľkokrát, boli pokusy nám házať polená podnohy, či zo strany e, vedenia mesta, či zo strany aj investora. E, naozaj to bolo z našej strany odmakané, ale videl som odhodlanie na tých ľuďoch, že to nechcú zdať. A výsledok toho referenda je tá mobilizácia je jednoducho ten správny výsledok. Nikdy si nehovorte, lebo aj my sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí hovorili, že je to bohatý človek, s tým nič nespravíte, on má všetko kúpené, všetko je zaplatené. Nie. Nikdy to tak není a nikdy tak ani nebude. Vždy je dôležitý hlas každého občana a myslím si, že Skalica je naozaj ten precedens a ja som veľmi rád, že sme znovu nejakým spôsobom Skalici prepísali históriu. E, neviem teraz, či sme prvej, alebo teda myslím, že to prvé mesto, neviem, či okresné, alebo všeobecné mesto, kde toto referendum na Slovensku bolo teda úspešné miestne a naozaj nebojte sa nikdo ničoho takéhoto a neverte tomu, že keď je niekto bohatý tak automaticky ovláda celé mesto to, to vôbec tak nikdy nebude tak my sme mali celoštátne, celoštátne referendum do úspešného LMP vstupe do únie a to bolo za cenu určitého porušenia moratória volebného, no a vy ste teda to dokázali ako druhý ale možno pri komunále takže naozaj to je veľký, prezent, veľký úspech a vrátim, že budeme to sledovať, čo sa s týmto výsledkom bude robiť na príslušných inštitúciách. Takže určite ste prvý ani posledný krát v tomto vysielaní. Ja vám veľmi pekne ďakujem a celej dá gratulujem k tomu, k tej, tej odvohe a všetkým tým aktivistom, ktorí sa na tom podielali aj vo vašom petičnom výbore aj iných, lebo to bola občianská iniciatíva, nestranická. Takže gratulujem vám a držím vám palce, aby ste v tom zápase aj s týmto výsledkom toho referendum boli úspešní. Veľmi pekne ďakujem menej, jak ten petičného výrobu, výboru aj všetkých občanov Skalice, že sme mali možnosť byť aj u vás v štúdiu aj teraz, že ste mi dovolili na pár minút teda dostať priestor. Veľmi si to cením a pekný večer a hlavne pekné veľnočné sviatky. Áno, vám, do počutia. Máte sa pekné, do počutia. Takže to bola situácia v Skalici a my teda sa vrátime tu na do štúdia, kde je s nami pán doktor Zoroslav Kolár, a s nemenej zaujímavým témami. To sú peňaženkové témy, ekonomické témy. Uh, myslím, že rok 2026 bude um, stred s realitou pre, pre mnohé rozpočty mnohých našich slovenských rodín, určite drve väčšine. A treba sa o tom porozprávať aj o tom, čo je, sa to nejakým spôsobom menežuje. Dobre, zle, aké sú nástrahy, aká je realita a čo by sa dalo robiť inak. Ja by som začal ako prvou témou peňaženkovou takou, ktorá cice celkom nesúvisí priamo s financiami, ale určite s financiami v širšom, širšom kontexte áno. Prebehlo v médiami aktivita okolo zbrazených ruských aktív. To sú aktíva, ktoré má Ruská federácia v rôznych štátoch, Uh, slobodného sveta. Je to v Ázii, v Japonsku najväčší balík a v Európe je to v Bruseli v Euroclive, kde má okolo 193 miliárd eur aktívny balík. Sú rôzne údaje, že koľko miliárd tam je, podľa metódy, ktoré to spočítavajú, ja mám údaj 193 miliárd, v Japonsku je 26 miliárd a v ostatných krajinách ešte sú ešte nejaké miliardy, ktoré sú zatiaľ ako zbrazené po napadnutí Rúskej federácie napadla Ukrajinou, tak sa rozhodol Slobodný svet cez svoje inštitúcie finančného sveta, že tieto aktíva zmrazí, ale zatiaľ nejakým spôsobom s nimi nechce manipulovať, ale dochádza k zmene po nejakých troch rokoch, že sa začína rozoberať nejaký variant, že by sa určitým spôsobom dala táto suma nejakým spôsobom utilizovať, či už na pomoc Ukrajine, alebo nejakým rozvojím projektom a tak ďalej. No, a každý pô rok zatiaľ bol v Eurokomisii, teda v Európskej rade, to je rada, ktorá tvorí šéfovia exekutív 27., sedmičky, premiéria a prezidenti. Tak sa vlastne muselo vždycky raz za pô roka hlasovať o tom, že sa pokračuje zbrázení týchto aktív. Teraz bolo hlasovanie prvýkrát, že sa to zmrazí na neurčito čiže nie na pôroka. No a pozícia slovenská, maďarská bola taká, že to nechceli zbrazieť a neučito a ostatné štáty súhlasili, ale len s tým, boli tam niektoré štáty, len s tým, že sa bavíme len o zbrazení aktív, nie o nejakej manipulácii s nimi. A mňa by teda váš pohľad, pán doktor, ako sa vy na to pozeráte, zaťah tej situácii zbrazení aktív, tak asi neskorej, že ako by sa dali rozmraziť bez nejakej súhlasu Ruska, ne? Keď si zoberiete, ako funguje medzinárodné právo, medzinárodné zmluvy, tak nevýhoda medzinárodného práva je to, že neexistuje žiadny orgán, ktorý by zabezpečil vymožiteľnosť medzinárodných zmluv a medzinárodných záväzkov. A už samotné zmrazenie tých aktív je trošku taký výnimočný úkon, lebo pochopil by som, ak by Rusi zmrazili ukrajinské aktíva a Ukrajinci ruské aktíva, ale ja si nepamätám, že by aj v nedávej minulosti niekto zmrazil aktíva amerických, Francúzska, Nemecka alebo Veľkej Británie, keď bola, bol napadnutý Irak, Líbia a podobné krajiny. Je ja nám to všetkým veľmi, veľmi známe, bolo to nedávno, tak už toto bolo výnimočné. Druhá vec, ktorá je veľmi zvláštna, že ja pokiaľ teda mám informácie, tak síce sa nesiahlo na aktívum, na ten základ, ale výnosy z tých peňazí, ktoré pribudajú na tých účtoch, sa používali na podporu Ukrajiny, už to je veľmi neštandardné, ale použiť v Európe a zmrazené ruské aktíva bez toho, aby bol ukončený ten vojnový konflikt, aby bola nejakým spôsobom tá ruská federácia odsúdená na platenie nejakých reparácií, tak je jednoducho jeden protiprávny krok, ktorý poškodí samozrejme v tomto prípade hlavne ruskú federáciu, veľa príde o peniaze, ale poškodí to Európu pretože Európa, pre Európu to bude jedna hamba, bude to jedno obrovské reputačné riziko, pretože ako môžete veriť krajine v tomto prípade väčšina tých aktív v Belgicku ak sa milím tak opravte. tak vy by ste si dali do Belgicka svoje úspory, keď sa môže stať, že vás dajú zase na nejaký sankčný zoznam a tie peniaze vám zoverú. A v tejto súvislosti, čiže odpoveď jednoznačne, ja to považujem za absolútne prelomenie všetkých bariér aj právnych, aj slušností. A nemalo by sa to urobiť aj správne, že aj náš premiér bol proti e, použitiu týchto, týchto aktív Ruskej federácie v Belgicku. A možno jedna vec ešte, Viete, naozaj nastáva doba také deglobalizácie a zase sa každá krajina začína starať viacej sama o seba. Uvidíme, ako to dopadne s Európskou úniou. My sme dokonca v rámci nášho, už budú tá existujúce strany právo na pravdu, zvareňových informácie, že by sme sa mali zamýšľať nad tým, že aj my by sme si mali naše aktíva, ktoré mali v zahraničí pre istotu aj z tohto dôvodu, ktorý tu rozoberáme, zase požiadať o vrátenie na Slovenskom. My máme v Anglicku, teda v Veľkej Británii, 37,1, myslím, tony zlata a mali by sme si ho podľa mňa vyžiadať, aby bolo pekne u nás, pretože vyzerá to, že tým západným demokraciám sa už nedá dneska veriť v ničom. Viete, že že táto téma tohto slovenského zlata o Veľkej Británii sa vždycky otvorí len pred voľbami a potom, keď už sa nejaká vláda vykrojuje z tých volieb tak je zrazu ticho a žiadne riešenie neprichádza. Je to veľmi zaujímavé, ale všimol som si to, že to je vždy taká hodina udička na nejakú mobilizáciu nejakého elektorátu. Ale v reáli sa neurobi s tým nič. No, tí politici toho narodprávajú veľa pred voľbami. E, ja, mňa by zaujímalo, že koľko percent ľudí číta programy politických strán a koľko percent ľudí si prečítalo e, PVV programové vyhlásenie vlády. Lebo tam nájdete skutočne veľa zaujímavých vecí, ale nič z toho sa neplní. Ale súhlasím, že je to taká dobrá politická téma. My sme to otvorili hlavne kvôli tomu a dali sme k tomu nejaké stanovisko, lebo ja si myslím, že sa musíme pripraviť na rôzne alternatívy vývoja v Európe. Tá Európa nejde dobrým smerom a musíme byť pripravení aj na alternatívu vzniku nejakého iného ekonomicko-politického zoskupenia štátov, možno na návrat vlastnej meny, uvidíme a je dôležité, aby sme tie naše aktíva mali doma. Na Slovensku nie sú žiadne ruské aktíva zadržané, to len pre informáciu našim poslúgáčom hovorím. A potom ďalšia vec je, že... Aj tá taktika, akým spôsobom by sa mali tie aktíva rozpustiť a použiť bez vedomia Ruska, je taká, že chceli za to nejaké ručenie. Hej. To je vlastne problém aj a belgického premiéra, že nemôže za to rušiť, ručiť Belgicko. Takže musí byť putá Európska únia. Bola taká snaha s ohľadom Európskej komisie, že to bude ručiť Európska centrálna banka ECBS, ale tamto vyšlo tak, že nie, neodmietli to urobiť takže vo forme úveru a tak, že by za to ručili nie. No tak ostáva to na tom, že 27. tam sú krajiny, ako napríklad Slovensko alebo Maďarsko, kde sa vypokádať, že nebudú súhlasiť s ručením. Takže otázka ručenia sa bude musieť nejako doriešiť. Američané sa mali svoju predstavu, že by to mohli uh, urobiť tak, že časť alebo aj celú časť tých um, zadržaných aktív v Európe by utilizovali podhodne s Ruskom na svoje projekty. Mhm. Časť na Ukrajine, časť spoločné projekty americké uh, a ruské v Artíde a ešte v rámci Ruskej federácie. Takže je veľa všetkých názorov, ale v zásade čo ste hovorili, tak asi Slovensko by sa do toho nemalo nejaký spôsob zapájať, ako myslím vo forme ručenia. No, no určite nie. Tak Belgičania sú si vedomí toho rizika, že ak teda uvoľnia tie aktíva, pretože to nepatrí do kompetencie Európskej únie, aby mohlo nariadiť nejakej konkrétnej belgickej banke, že teraz tie peniaze uvoľnite a pošlete ich niekam. To je na úplnených princípoch to funguje. A Belgicko je myslím tretia alebo štvrtá krajina v Európe, ktorá má, významný, ktorá má významný profit práve z bankových služieb. Najviac, najviac, najväčší profit bankových služieb má Luxembursko, čiže tam tvorí HDP, akože väč, väčšia, veľká časť HDP tvorená práve bankovými službami a poisťovacími službami a podobne. A pre to Belgicko a pre tie ich bankové domy, kde sú teda tie peniaze uložené, to naozaj veľké reputačné riziko, ale aj, aj ekonomické riziko. Preto po, požadujú nejaké záruky, lebo v prípade, že by sa potom Rusko voči domáhalo tých zdrojov, ktoré rozpustia bez toho, aby ne, nevedia ich, by som mal uvoľniť bez toho, aby neporušili ten zmluvný záväzok medzi klientom a bankou. To ako keby vy ste si dali do banky peniaze a banka sa rozhodne, že vám ich jednoducho zoberie a pošle ich niekde na nejakú charitu alebo niekde. Čiže chcú mať záruky, ale ja si myslím, že Slovensko by sa malo od toho distancovať. Podobný názor má Japonsko, ktoré tiež vníma tak, že Tie zmázené aktíva, to je tak všetko, čo môže s tým spraviť a nemá, nemajú to v pláne nejakým spôsobom rozpúšťať alebo úverovať, proste ďalej s tým pracovať, pretože chápu, že potom by vlastne bola tá pozícia vo vzťahu k tým aktívam ich ako japonská je vlády veľmi slabá vo vzťahu k Ruskej federácii a mohli by si nárokovať straty a tak ďalej. Čo týka do prezidenta Trumpa, tak to si myslím, každý tomu rozumie. On je obchodník, tak on, keď vidí kopu peňazí, ktorá nedeľaží na účte, tak ho chce zhodnotiť čo najlepšie v prospekt Spojených štát to v amerických a prípadne za prospech nejakých jemus priaznených a priateľných biznismenov. To je absolútne pochopiteľný prístup a jeho Európa a budúcnosť Európy nezaujíma. Áno, o peniaze ide až v prvom rade. No, čo sa týka vrátime sa na Slovensko, tam vlastne končíme kalendárny rok, čiže je tu nejaká projekcia budúcoročného ročného rozpočtu štátneho Máme tu tohtoročný rozpočet, mali sme tu tri balíky konsolidačných opatrení. Otázka va na vás, pán doktor, že tie konsolidačné balíky priniesli nejaký poriadok vo verejných financiách alebo iba pokrývali to prejedanie, ktoré sa vlastne zintenzívnilo po nástupe tejto vlády, to si musíme povedať, že táto vláda dokáže naozaj míňať akékoľvek peniaze. A neprejavilo sa to na, tých, na tom schodku verejných financí ani na tej nejakej um, in, iných ukazovateľov nejako výnimočne dobre. Skôr by som povedal, že naozaj aj zvýšené peniaze, ktoré tie zvýšené odvody už v roku 2025 a ešte plánov v roku 2026, neprinesli nejaké zásadné konsolidačné opatrenie, čo je týka verejných financí. Keby som chcel odpovedať jednoducho, tak poviem, že B je správne. Povedali ste, iba sa to prejdá a konsolidácia neplní ten účel, ktorý sa robí. Keď si zoberiete len naozaj stručné pár čísel, tak rozpočet na rok 2025, tam boli príjmy 27,6 miliardy, výdavky 34 miliard, čo sa pravdepodobne aj naplní, aj keď to budeme vedieť až potom v januári, februári, keď sa uzavrie štátna pokladňa. Čiže schodok je tých 6,9 miliardy. 6,4. Na 25. 6,4 bude trošku vyšší pravdepodobne. A teraz, keď si pamätáte zhruba rozsah tej konsolidácie, podal som, že 2,7 miliardy z toho 1,3 bude šetriť štát, ten zbytok bude zvýšené zaťaženie daňovod na občanov. A popri tom, ale čo je zaujímavé, už rozpočet na rok 26, tam sa príjmy sa zvyšujú veľmi nepatrne. Bude príjmová časť, bude zhruba 28 miliard 27,77, čiže iba o 200 miliónov sa zvyšuje príjmová časť. Pričom to daňovodvodové zaťaženie sa e, plánuje zvýšiť o 1,2 miliardy, ale pravda je to, že časť tých príjmov ide do všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo sa zvyšujú zdravotné odvody a podobne. A výdavky sa teda znižujú, ale opakujem, to iba plán. To ešte uvidíme, ako to dopadne. Čiže mali by byť výdavky iba 32,9, čiže 33 miliard a schodok by mal byť 5,8 miliardy. Čiže ten schodok je veľmi blízky tomu schodku v roku 26, čiže nič sa nemení lebo politici radej hovoria o, o vlastne Odku vo vzťahu HDP, aký je, potom ale väčš verejného dlhu vo vzťahu HDP, lebo tam tie čísla sa javia potom tak trošku krajšie a ľuďom sa to zdá, že je to rúžovejšie, ako to je. Ale záver je taký, ako ste povedali, pri tej alternatíve číslo 2. tá konsolidácia vôbec neplní cieľe, pre ktoré sa robí. Politici míňajú rovnako a by som bola rýchlejšie ešte ako pred rokom 2019, len pre porovnanie dve čísla. veška verejného dlhu bola v roku 2019 45 miliard a týmto tempom, keď budeme pokračovať, tak na konci budúceho roku by mala byť nejakých 85 miliárd. Čiže to je takmer dvojnásobok za 6 rokov. Čiže, aby sme boli spravodliví, tá, by som povedal, eskalácia míňania nastala od roku 2019-2020 a ja sa nezastávam Igora Matoviča ja mám na neho svoj názor veľmi vyhranený a ja verejne sa k nemu vyjadrujem, ale... Naozaj argument, že bol COVID, bola, bola vojna na Ukrajine, utečenci, tak tam naozaj sa dalo zdôvodniť minimálne, netvrdím, že obhájiť, ale zdôvodniť zvýšenie tých výdavkov. Ale teraz tie výdavky id, stúpajú rovnakým alebo idú rovnakým tempom a konsolidácia je prenášaná iba ako ťarcha na občanov. Ten štát neušetril takmer nič. Možno ešte malá odbočka, keď si pozor, pamätáte, keď sa schvaloval štátny rozpočet, tak boli už poschvalované zákony, ktoré hovoria presne, čo občania zaplatia v rámci konsolidácie. Ale tie opatrenia na tej strane šetrenia štátu, tie sú do dnešného dňa také zahalené mlou, pretože veľa tých opatrení bolo iba deklarovaných, že štát bude šetriť 10% na zamestnancov, 10% na rôznych fixných výdavkoch a podobne. Ale to nebolo treba samozrejme riešiť ani zákonnými opatreniami, nie všetko. Čiže my vlastne nevieme, čo ten štát reálne, reálne ušetri. Čiže Prenáša sa taťarcha na občanov a štát míňa, ako keby sme neboli chudobný štát, alebo bohatý štát. To je to, že vlastne... Uh... Okrem tých opatrení takých reštričných, tak na strane tej výdavej tam v podstate neboli žiadne, to boli úplne minimalistické a tej na strane príjmovej vlastne táto sociálitská vláda alebo obriadia obrádia socialisti, tak vlastne zaťažila e, podnikateľské prostredie. Tá no, odvodová výrazne, to znamená, že znižila konkurenckú Znížila potrebu ekonomickej aktivity pretože čím viac ste aktívni a ja neviem, finančne úspešní, tak tým viacej budete zdánovani a trestaní za tú úspešnosť, za vašu ekonomickú aktivitu musím povedať, že najviac je vidno na tých stredných a malých podnikateľoch tento, tento, táto tendencia, že vlastne ten živnostenský stav, to daňové odvodové zaťaženie, ktoré nastolili, tak je v podstate likvidačné. Uvidíme, koľko živností skončí do konca roku. Uvidíme, koľko firiem odtiaľ to odíde, pretože nebude kongresopné. Ja teda rozstávam informácie, že ich bude pomerne dosť. Niektoré skončí a niektoré sa budú presidlovať do iných štátov. Takže to je naozaj veľmi zlá vizitka tejto vlády a mňa by zaujímalo teda, aký je váš pohľad na toto. Viete, možno pár vied na jednoduché vysvetlenie, odkiaľ má štát peniaze. Štát má peniaze iba od občanov a firiem a veľmi malú čiastku má tzv. pasívnych príjmov, čo sú dividendy z niektorých podnikov, kde si štát ešte zachoval nejakú, nejakú časť akcií, ale to je rádovo pár stoviek miliónov. Čiže my máme peniaze len od občanov, z daní rôznych a od podnikateľov. A keď má štát problém, tak nerobí to tak, že šetrí na sebe alebo zvyšuje produkciu štátu podporou podnikania, ale e, zabezpečuje si vlastne príjmy len zvyšovaním záväzkov. Predáva štátne dlhopisy a náš zahraničný dlh, alebo teda ver, dlh verejnej správy, narastol zhruba 500 miliónov eur v roku 1993, keď vznikla Slovenská republika na 80 miliard, čo je 160 násobok za, za 33, 33 rokov. Čiže je solidné tempo zadlžovania. No je to, si predstavte, že vy by ste zarábali 35 rokov každý mesiac tisíc eur, ale každý mesiac miniete 1200. To, to, je, to sa rovná takmer zázraku, ale štát takto funguje. A ja si myslím, že tá miera zaťaženie, zaťaženia odvodovodaňového daňového a miera zdanenia práce už je by som povedal na takej hranici, že už to neprináša vyšší výnos. Veď dobre vieme, že bolo to aj verejne publikované, že my vlastne máme najväčšie, najväčšie, najväčšiu dieru v inkase daní v rámci celého OECD. My síce si účtujeme, že aké daňové povinnosti majú daňovníci plniť, ale máme nevybratých takmer 1,4 miliardy daňových povinností od daňovníkov, ktoré pravdepodobne už nikdy nikdy nedostaneme. Hovorí sa, že to nie je môj názor, ale odborníci z oblasti ekonomie hovoria, že zhruba každý percentuálny bod navýšenia daňového zaťaženia znižuje hospodársky rast takmer o 1%. Ja si myslím, že treba úplne zmeniť prístup k zdaňovaniu. Nemala by sa už viacej zdaňovať práca, ako ste to hovorili, vytrestať ľudí aktivitu. Za aj ekonomickú aktivitu, ale mala by, sa, mala by sa zdaňovať spotreba a majetok. To samozrejme bolo treba trošku vysvetliť, lebo ľudia, keď počujú uh, slovo, že zdaňovať majetok, tak ich napadne, že by sa mala zvyšovať daň z nehnuteľností. To nie je celkom tak myslené, ale úplne zmeniť prístup k zdaňovaniu a najmä, čo musíme podľa mňa urobiť, my musíme podporiť ekonomický rast, lebo ekonomický rast zabezpečí zvýšenie príjmov. Ja som teraz uvádzal, že napriek konsolidácii, tak sa zvyšujú príjmy štátneho rozpočtu iba o 200 miliónov ročne. To znamená, že určite počúvate, že každú chvíľku niekto závetvorí nejakú prevádzku, ale nepočúvate, že niekto nejakú prevádzku otvára. To čo ste povedali, sa stane na budúci rok. V budúci rok budeme mať také dva kľúčové dátumy podľa mňa, kde si ľudia uvedomia, že aká je zlá situácia. Prvýkrát vo februári, keď zistia zamestnanci, koľko mi ubudne na výplatnej páske, pretože sa začnú uplatňovať tieto e, opatrenia konsolidačné smerom k občanom a k zamestnancom. A pravdepodobne príde naozaj godlivú podnikateľov jednak z objektívnych dôvodov, pretože sa zhoršuje ekonomická situácia v celej Európe. My nie sme ostrov, obklopený oceánom. Žijeme v nejakých ekonomických súvislostiach. To znamená, že niektoré podniky zaniknú. Živnostníkom, ako ste sám povedali, sa neoplatí podnikať, pretože veľa tých živnostníkov si iba privyrába popri nejakom zamestnaní, tak to jednoducho ukončia zavru. A čo to, čo to znamená? budú zase znižené príjmy do štátneho rozpočtu, pretože oni aj keď nemajú až taký veľký príjem pri súčasnom zaťažení daňovom, ktoré nastavila táto konsolidačná vlna, tak im sa to naozaj neoplatí. Pri, pri malom príjme zaplatia také vysoké odvody, že sa na to radšej vykašľú. A potom samozrejme tí ľudia, ktorí buď teda vrátia živnosť a pridlásia sa na úrade práce, alebo tí ľudia, ktorí prídu o prácu, tak vlastne, keď im uplynie vypovedná lehota a dostanú odstupné a sa na ťať práce, tak zistia, že budú dostávať menej, ako dostávali kedysi. To znamená, že budúci rok bude naozaj dosť silný ekonomický masaker a každý občan pocití v peňaženke to, čo znamená konsolidácia takým spôsobom, ako sa robí a oplatňuje dnes. Veď kvôli tej predstavivosti môžem povedať, že z každého zárobeného eura slovenského občana sa 50 centov berie. Späť do okolo 45 centov. 45 centov. No to je, áno, len taký priamy e, príjem, ktorý to má. tam. To je záťaž. Ano, na jedno euro zarobené, ano. 45 centov sa odvádza. Presne tak. A to ide na živenie e, toho štátu, ktorý tu máme. To je he? obrovské administratívy, tých 2930 opcí a miest, čo máme s tými starostami, primátormi, poslancami, matrikárkami, s tým establishmentom. 5,5 miliónové Fínsko, 5,5 miliónové Dánsko. Dánsko má príklad. 300 opci mi est. Také bohaté štáty majú 300 obcí a miest. Aj? Tam majú proste, aké by sme dali my BFL, že sa tu nám musí integrovať a prvý, prvý štatotár, príjma alebo, alebo, alebo starosta vznikajú na celku, ktorý má 20 tisíc ľudí. Áno, alebo 30 tisíc ľudí. Také to niečo by sme mali spraviť, ale ja tu nevidím ani takú poľskú iniciatívu, ale možno ani taký slovenský volič tu není. Hm, viete, ja som už v podstate všetky tieto veci, ktoré ste povedali, my sme zapracovali do nejakého takého nášho plánu práce, ešte keď sme zakladali 1. apríla tohto roku. České združenie, právo na pravdu, Nie sme politická strana. Ja som vymenoval všetky tie veci, ktoré ste povedali. Štát môže v podstate zlepšiť svoju ekonomickú situáciu dvomi spôsobmi. Musí začať četriť na sebe a tam je obrovský priestor na šetrenie. A potom musí podporovať ekonomické aktivity, najmä domácich slovenských podnikateľov. To zdôrazňujem, pretože zahraniční podnikatelia a tam je ťažko niekedy vyhodnotiť ekonomickú efektivitu toho ich podnikateľského zámeru vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. Pretože oni dostanú červený koberec až po parcelu, kde si postavia fabriku, dostanú daňové úlavy, dostanú priamu podporu. Áno, je zaujímavé pre ten štát aj to, že vytvoria nejaké pracovné miesta, platia e, sociálne a zdravotné vody a mzdu občanom. Ale väčšinou sú to práce, ktoré sú iba, je to nejaká výroba s nízkou pridanou hodnotou a je to typ výroby, ktorý dnes je na Slovensku, ak im niekto ponúkne lepšie podmienky, tak to odťahujú si do Rumúnska alebo možno aj na Ukrajinu, keď, keď skončí vojna. Čiže štát, náš názor je, a môj názor je, že ak chceme podporiť naozaj ekonomický rast, musíme podporovať najmä slovenských podnikateľov a vytvárať im podmienky na to, aby rozširovali svoje výrobné kapacity nielen na Slovensku, ale expendovali do zahraničia. Na Slovensku je naozaj šikovných a múdrych ľudí dosť. Ja som si teraz prešiel takmer celé Slovensko a bol som milo prekvapený, že aj na, v tých okresoch, ktoré ktoré sú považované za, za najmenej rozvinuté okresy, sú prevádzky, napríklad strojárske, ale polnospodárske potravinárske, ktoré podľa mňa majú obrovskú perspektívu. Ja som 35 rokov podnikal, čiže viem vyhodnotiť, či to je podnikanie, ktoré má nejaký pevný racionálny základ a už nejakú históriu a má možnosť expandovať. A títo podnikatelia nepotrebujú 100 milióny. Im stačí niekedy na podporu toho rozvoja nejaká malá investícia 2-3 milióny, aby dokonca pri samozrejme firmách rádovo povedzme do 30-40 zamestnancov zdvojnásobili obrad aj počet zamestnancov. Toto musíme podporiť, aby sme podporili ekonomický rast. Áno, a títo socialisti idú presný opak a vlastne likvidujú tých slovenských malých a stredných podnikateľov takýmito odvodovými zaťažením. No, a ešte mám jeden priestor, ktorý som nespomenul, pretože na jednej strane hovorím, že daňovodvodové zaťaženie, akože už by som povedal, dosiahlo strop. Tam už ďalej nemôžeme ísť. Ale sú oblasti, kde nám unikajú obrovské peniaze. A to sú napríklad e, firmy v energetickej oblasti, ktoré pôsobia. Potom zahraničné firmy, ktoré majú majiteľov v zahraničí a pôsobia na Slovensku majú tu vytvorený. Monet po napríklad obchodné reťazce. 80% všetkých No To len naviažem, že vraj je tu, také, taká suma tu pobehuje, že jeden štátny rozpočet sa zo Slovenska vyniesie 26 miliard len na dividendách každoročne. Môže to nie. To to, to nie, nie, nie? Až toľko? nie, to nepravda. Vete, čo takto ja má, Ja som sa tomuto venoval. Zase, budem si robiť trošku reklamu u vás, môže moje videá, nech si ľudia pozrú. Ja som to tam celkom dobre. Uh, každý rok je to samozrejme iné, pretože to závisí tak od, od Tak ja, že koľko ja miliárd to je. Na tých ja, som to, ja som to porovnával vlastne s tou tézou, že v každý sa tvári, že vlastne my tu závisíme od príjmov z Európskej únie, od tzv. eurofondov, lebo 80% verejných financií je financovaných z Eurofondov. To je pravda, ale viete, ja som to porovnával tak, že my máme možnosť čerpať z eurofondov približne v tanaci toho jedného rozpočtového obdobia asi 2 miliardy eur ročne. Reálne vyčerpáme možno 1,5, ale viete, oni nám povedia, že čo za to môžeme kúpiť, pomaličky od koho si to máme kúpiť a aj za koľko si to máme kúpiť, čiže máme tam veľmi obmedzené možnosti s tým manipulovať. Ja som to postavil do pozície, že na jednej strane my posielame do Bruselu radovo 800 miliónov eur, môžeme vyčerpať 2 miliardy ročne, ale vyčerpáme menej. Na druhej strane, akože ja som si bola, tam je taká tabulka priložená medzi rokmi 2020-2024, ten vyplatené dividendy do zahraničia boli od 1,8 asi do 3,5 miliardy. Čiže nie je to jeden štátny rozpočet, ale je to rozhodne viacej ako my. Čiže čo, to sú, čo... keď majú zahraničné matky u nás urobiť nejaké série, jedno ako odvety, či potravinárstvo, bankovníctvo alebo automobilový priemysel tak vlastne na dividendách Áno. si vynesú odtiaľto len sme, okolo... No minulý rok to bolo myslím 3, 2 miliardy, 3,2 miliardy. miliardy. A to sú peniaze našich občanov. Jednoducho oni zarobia na Slovensku, Áno. viezli do zahraničia. A to ešte by som povedal, to je iba taký ten... Údaj, ktorý sa dá dohľadať a ktorý je zrejmý. A S týmto je naozaj ťažko pracovať, na to chce naozaj akože veľmi sofistikovaný posl. A to sa zdaňuje v tých materských krajinách, odkiaľ, sú, odkiaľ ten biznis príšať. Nie, Toto dividenda je už príjem, ktorý je zdanený na Slovensku. Na Slovensku. Na Slovensku. Čiže to ako To je zdanený zisk, a... dividenda, to je vyplatené akcionárom. Ale problém je ten, že oni, keďže sú to, sú to firmy, ktoré sú súčasťou nejakých nadnárodných korporácií, tak oni si odiaľto dokážu. Ak by sme napríklad v, zaviedli zdaňovanie dividend, čo môžeme urobiť, tak to vedia veľmi jednoducho obísť. A aké preto... také zdaňovanie? Tam 10% alebo koľko sa tak dáva? Je to to závisí od toho, že v ktorej krajine má uh, sídlo tam. Tak aká, aby sme ne, ne, lebo... neprestrelili, by som povedal, to naše okolie. A aké by mala byť to by zdaňovanie? Malo byť pre Slovensko, aké má Maďarsko, Polsko, Česko a Vedi, ne, to okolie naše. To býva do 10%. Do 10%, do 10% ale chcem povedať to, A že... máme 10%? No nemáme, nemáme, nemáme zdaňované dividendy. Čiže máme žiadne. Ano, áno, ale... Čiže je tu priestor. Je tu priestor, ale to treba urobiť veľmi citlivo, lebo to chcem povedať, že napríklad, teraz aby som nebol osobný voči niektorej firme, ale poviem ako príklad, Volkswagen, viete my nevieme, aké majú oni transferové ocenenie tých produktov, ktoré robia a nevieme, koľko služieb robí matka CR. Pretože ak my im tu zabránime vlastne vyplácať dividendy a povedia, že im sa teda neoplatí vyplácať dividendy, pretože by e, boli vlastne tie peniaze zdanené dvakrát z ich pohľadu. Pretože najprv dosiahnu zisk, zaplatia daň a potom, keby chceli tie dividendy vyviezť, no tak by, by sme ich zdanili ešte raz. Tak vyvezú tie peniaze iným spôsobom. E, materská spoločnosť Volkswagenu jednoducho poskytne nejaké design fee, nejaké poradenské služby a tak ďalej, Cez rôzne zmluvné vzťahy si odia, to vedia vyťahnúť peniaze, ktoré sa ešte zarátajú tie výdavky, platby do výdavkov, to znamená zniží sa daňový základ. A potom druhá vec je, že to je, takisto to bolo viackrát komunikované, že viete, tie auta u nás sa v podstate nevyrábajú, u nás sa aj montujú. Sem sa privezú nejaké súčiastky, to sa to zmontuje. V nejakej cene sa dovezú súčiastky a v nejakej cene sa vyvezie auto. Ale to auto sa vyváža v cene, ktorá je nákladová. Ale ten profit pri tom predaji auta sa dosahuje už potom v tej materskej firme. Čiže oni majú dva významné kanály, ktorými vedia sa vyhnúť prípadnému zdaneniu dividendy. Viete, čiže my keď zdaníme dividendy, nevrobíme iné opatrenia, tak sa stane to, že e, oni si vyťahnú peniaze cez náklady, a ešte znížia aj základ dane z príjmu. Čiže paradoxne, ak to neurobíme rozumne tak môžeme získať od tej spoločnosti ešte menej. To je komplikované. Jasné, ale, to je komplikované, ale, ale, asi je tu, to, ale je to, je ale to priestor. Je tam priestor je, a dá sa je, to, ano. keď okolité štáty tu majú tých 10% je. a vedia urobiť aj tie iné opatrenia, však to určite je zložité, nemusíme všetko rozvádzať, aby sa nedalo takto obchádzať. Ano, hej, a ďalší priestor sú banky. Mm. Viete, ale zase tam je, tak, tam je zase taká citlivá téma, lebo zase banky, keď im zvýšite daňové zaťaženie, tak oni tieto zvýšené daňové zaťaženie prenesú na klienta. klientov. To znamená, tu si štát musí uplatniť určitú regulačnú funkciu. Ja viem, že potom, keď to niekto povie nejaký politik, tak hlavne tí PSKári a liberáli a progresivci začnú hovoriť, že to už tu smrdí nejakou takou direktívnou politikou a dokonca totalitou, ale bez toho to nejde. Jednoducho, keď sa aj nastavia pravidlá, tak my môžeme síce akože zase zvyšovať daňové zaťaženie bank, ale dosiahneme len to, že zvýšime náklady občanov. Čiže musíme to urobiť tak, aby sme síce z toho zisku bank, pretože oni majú tiež svojím spôsobom monopol, aj keď nie je jedna, je ich viacej, ale je to subjekt, Nemôžete si zajtra založiť banku. Na to musíte splniť nejaké podmienky. Dneska keby ste prišli, tak vám nedovolia založiť banku. To znamená, to je uzavretý okruh spoločnosti, kde niekedy sa podarí preukázať, že robia aj nejaké kartelové dohody. Keď si zoberiete bankové poplatky, jedna banka to zvýši a postupne do dvoch týždňových zvýšia všetky. To je jednoducho, bez toho, aby sa na tom dohodli to urobia a manipulujú si s tým trhom, ako oni uznajú za vhodné. To znamená, štát musí uplatňovať regulačnú funkciu, v tomto prípade cez Národnú banku Slovenska a urobiť to tak aby tá banka nemohla tie zvýšené daňové náklady prenášať na klienta, lebo na konci dňa potom z občanstvo nič nemá. Jedno, jedno z tých riešení, ktoré som počul, je založiť štátnu banku. Áno. No. A urobiť konkurenta. A nemusíte žiadne opatrenia robiť. Hej. Keď bude mať dobré podmienky, tak zlikviduje to ako no, veľ problém tejto našej zázračnej krajinky... Ale jedna vec je pravda, čo mám bankového sektora, že tie matky, ktoré sú zahraničné, ja neviem, talianská matka, tu je rakuská a tak ďalej, tak majú tu na céry a tie produkty, tie isté produkty, ktoré majú na Slovensku a u svojich materských krajín, tak tých matkách to majú výhodnejšie ako pre Slováko v céhrach. Ale zo nie len v bankách, to máte aj pri predaji potravín. Viete, naozaj, ako my totiž to aj, čo sa týka tých obchodných marží na Slovensku, čo dosahujú tie obchodné reťazce, keďže my nemáme na to nastavené pravidlá, je vždycky snaha nejaký pokus, no a toto je tiež taká krásna predvolebná téma, takisto ako ste to hovorili pred chvíľočkou, že my to dáme do poriadku, to je úplne bežné, že v Taliansku kúpite čokoládu v tej istej kvalite od toho istého výrobcu, ktorá je o 30-40 vlastnejšia ako na Slovensku. A nielen čokoládu, rôzne druhy potravín. Čiže ten štát si... Celý problém, opakujem tejto našej zázračnej krajiny, úvodzovkách zázračné je v tom, že štát nemá stratégiu, nemá plán, nemá víziu a neuplatňuje si regulačné kompetencie, ktoré by si mal uplatňovať v záujme toho, aby, keď už vytvoril priestor na to, že niektoré segmenty, ako sú naozaj akože potravinové reťazce, bankový sektor, energetický sektor, tam je vytvorený monopól. Nie je to monopol, tak ako ho definuje uh, zákon, protimonopolní, ale viete, aj štyria, keď ovládajú 80% trhu, tak majú monopol a tento monopol jednoducho štát musí regulovať, pretože keď regulovať nebude, no tak potom oni si robia obchodné marže, aké chcú. Dokonca v tých obchodných reťazcoch to má ešte sekundárny efekt negatívny na slovenskú ekonomiku, že aj tých niekoľko výrobcov, prvovýrobcov plnospodárskych a potravinárskych, ktorí dodávajú do týchto reťazcov, tak oni im nadiktujú také podmienky, že tí sú tak, ako sa hovorí, na ekonomickej diete. Pretože keď tí výrobcovia naozaj sú nútení predávať ten produkt štyrom odberateľom, opakujem, nie je viacej, ale 80% majú zhruba 4, 4 tie obchodné siete, no tak tá marža, ja vám poviem príklad z vlastného podnikania, keď som podnikal, my sme vyrábali z volenskej slatine brindzu 25, myslím, že to bola asi 50, alebo 25 gramov, 25 gramov to bolo, tak my sme ho vyrábali za nejaké 80 centov, ale predávala sa v obchodnom reťazci za 2 eura. Viete, my sme na tom zarobili 5 centov a oni zarobili vyššie eur. Jasné, že oni majú nejaké rizika, straty, niečo sa im pokazí, niečo musia vyradiť, ale tá marža je obrovská a to je to, čo hovoríme, že získa, miera ziskovosti týchto obchodných reťazcov, povedzme Lidl, Nemecku vo Francúzsku je výrazne nižšie ako na Slovensku. Čiže pri tom istom objeme predaja na Slovensku zarobia 1,5 až dvakrát viacej peniazy ako v Nemecku. To znamená v Nemecku si treba netreba vymýšľať koleso. Treba si pozrieť, ako je to upravené v Nemecku, že jednoducho nemôžu mať až také vysoké obchodné marže ako u nás. Štát neplní svoju funkciu. Nechráni občanov proti zneužívaniu monopolného postavenia týchto dôležitých sektorov, ktoré sa dotyka... regulátora. Regulátora, áno. A potom vlastne, ako je, je ďalšia vec, že mm, súhlasím s tým, že tento štát chýbajú mu vízie. Dlhodobo. To není problém tejto vlády. Dlhodobo, ale aj tejto vlády není výnimkou, je veľmi slabá v týchto veciach. Ale máme tu vízie možno 20-30 oligarchov. A tie sa realizujú. A to nám kriví v novom strane ten systém. Lebo ja to vidím v tom zdravotníctve. Kde máte veľké finančné skupiny, ktoré vlastne určujú to, čo sa v tom štáte aj na štátnych politikách bude diať. V súlade s ich záujmami. Nie záujmami daňových poplatníkov, občanov, poistencov, pacientov. To isté máte v doprave napríklad. Hej? Máte tu SkyTal. vyberá sa nejaká daň a by ísť priamo do investícií na A medzi tým máte nejakú firmičku, ktorá funguje ako taká odsávačka. Hej? teraz tiež upgradovala. Není tej vlády na Slovensku, ktorá by to zmenila. Ale retorika bola, tak musíme to niečo zmeniť, tak ďalej predvolebná. Či tam boli socialisti, alebo tí neomarsisti tým, alebo trnavská psychiatria. Proste hm, ale... stále sa to nejakým spôsobom udržalo. Takže jaký veľký záujem za tým je v pozadí, aby sa to udržalo? To je jedna vec. Potom samozrejme, že Máme tu aj teraz tu ďalšie investície, ako takú, by som povedal, popri tom veľmi maličku. Ehm, neviem, či ste počuli o tom Kennedyho vesmírnom centre pri Voderadoch, ktoré vlastne, ako sa to v našich podmienkách voláči národné inovačné a technologické centrum, a je tam nejaký súdruh myškov, ktorý to prezentoval, to je prezidentov centra uh -huh. a vlastne tieto, tieto polia, ktoré v pôvode boli outlet, je, to bol predaj starých handier alebo teda takých vý, východiskových nejakých obchodov, no, kde sa dopredával nejaký sortiment uh -huh. Keď bol v Ráku skorý Pandorf po rozpade RVAP a tak ďalej, tak vlastne Rakošania urobili taký outlet v Pandorfe, ktorý sa neustále zväčšou a prosperoval. Na Slováci sa rozhodli, že urobili konkurenčné skupiny. Samozrejme, urobili dva outlety. Jeden bol v Voderadoch na poli hej, a druhý bol v Senci, Ani jeden sa nerealizoval v mm -hmm. podstate. Možno vo Voderadoch boli nejaké dva handrové obchody, to bolo celé. A potom sa to nevedelo nejaké utilizovať. Tie budovy boli nepredajné a tak ďalej. Dlhodobo klesela cena Myslím, že hovoril okolo 5 až 3 milióny tam bolo. No a zrazu so prišiel štát, pocitil potrebu urobiť takéto obrovské centrum, vedecko-vzdelávacie, a dal tam nejakých 17 miliónov eur. Tak čo hovoríte na toto? Potrebujeme takéto centrum? A bolo to takto výhodné pri poli na voderadoch urobiť My z odletu nejaké viedecké centrum? Vy ste povedali viacej tém, každá je veľmi zaujímavá, o každej by sa dalo hovoriť, lebo napríklad se sa týka mýta, mytného systému, to je na polhodinovú debatu, ale poďme k tým voderadom. No, viete, ja som si... Uh, Veľmi naivne myslel po voľbách v roku 2023, že sa tu niečo zmení. A že tie roky 2023 budú znamenať pre politikov, ktorí sa dostali k moci, jedno obrovské poučenie. A v podstate nenaplnilo sa ani jedno moje očakávanie. Jedna téma je, že sa vôbec nevysporiadali s porušovaním práva s zneužívaním trestného práva medzi rokmi 2023. A ich to raz dobehne. A druhá vec, nepoučili sa z tej situácie, ktorá tu nastala za Matoviča, ktorý výrazne zvýšil zadlžovanie Slovenska. A to majú do istej mery súčasní politici pravdu, že zdedili naozaj takmer rozpadnuté verejné financie. Smutné je, že v tej devastácii tých financí pokračujú rovnakým tempom. Ale robia... Ja, nie som sudca, aby som povedal, že čo je za tým, ako to bolo. Ja vám poviem celý ten príbeh, lebo vám načítaný je ohľadne tých voderat. Ale bude to jedna nevedomosť alebo hlúposť tých politikov, alebo to je jedna potom primitívna, tupá zlodejná, ale naozaj, že úplne absurdná drza. Viete, pán Míškov, to si možno pamätáte, bol minister hospodárstva za e, radičovej vlády. E, chcel prezentovať taký zasas, Projekt, že Singapur, že on robí zo Slovenska Singapur. On bol celkom akože slušný podnikateľ, on robil v reklamnom, mal takú firmu v sa, či sa, či reklamnom v reklamnej oblasti. Potom si vytvoril nejakú vlastnú stranu po tých uh, skrachovanej vláde Ivety Radičovej, už aj neviem, ako sa volala, samozrejme neúspel, lebo tí odidenci z tých strán vždycky väčšinou skončia na smetisku dejín. A tak sa tak pretlka životom, veď on je akože celkom šikovný, nie je asi najchudobnejší, no a ke Kmecovi ako jeho poradca. A predstavte si, že to zázračné inovačné centrum, dokonca myslím, že sa volá Národné inovačné centrum, ano. vzniklo v decembri 2024. To znamená presne pred rokom. Aká náhoda, že bol na tom úrade podpredsedu vlády a poradca pána Kmeca nasadlo... sa slovedz, že to bola na slovenské podmienky dlhoročná aktivita. Áno, čiže založil si Národné inovačné centrum. Potom, to je taký akože maličký hriešok by som povedal, to aj prebehlo tiež v médiách, že na vlastne prezentáciu toho, toho Národného inovačného centra mu prispelo úrad predsedu vlády nejakými prostriedkami, to bolo pár tisíc eur, v odcovkách pár, lebo pri tých miliónoch je to nič, len na to, aby bola odprezentovaná táto jeho aktivita. No a teraz sa udialo to, že to Národné inovačné centrum založili de facto dve firmy, ktoré patria pánovi Miškovovi a jeho dcere. Jedna sa tvári, že je nemecká, ale v rámci vieme, že to teda nie je nemecká, že to je jeho firma. S tým, že to Národné inovačné centrum vlastne bol len papier a jedna kancelária a zrazu sa rozhodol úrad podpredsedu vlády, že vstúpi do toho Národného inovačného centra a vložilo tam 16,9 milióna, to znamená, nekúpovali budovu, nemuseli robiť verejné obstarávanie, nemuseli mať žiadne ponuky, vložili peniaze, ktoré sú účelovo viazané, aby bola kúpená táto budova. Tá budova eh, áno, bola spreváckovaná ako eh, vlastne outlet vlastne demodných nejakých značiek a bola síce udržiavaná, ale 10 rokov vlastne bola prázdna. Je to v podstate priestor na úplne iný účel, ako si ja predstavujem, Národné inovačné centrum, ale dobre, kúpili to podľa mňa draho, pretože vlastne potom v rámci konkurzného konania to odkúpila firma za 5,3 milióna a teraz ju predali, predali za 17. Ale viete, že na tam zaráža to, že vlastne nikto sa neopýtal, dokonca ani z novinárov, riešia to, že niekto zarobil 10 miliónov eur, čo je ako naozaj drze, lúpe, arogantné a v čase konsolidácie je to urážka každého občana tejto krajiny. Ale čo s tým budú teraz robiť? Viete, lebo ja som niečo v živote už dokázal, zamestnal som tisícky ľudí, ja sa pýtam, že dobre, zakúpili to, teraz kto bude platiť prevádzku toho Národného večného centra, kto zaplatí rekonštrukciu a čo tam, čo tam bude, tam musia kúpiť nejaké stroje, nejaké zariadenia, ak tam sú robiť nejaké inovácie, tak ja si myslím, že oni to majú nastavené tak, že všetky ďalšie náklady spojené s týmito aktivitami bude zase platiť štát. A teraz, keď prišlo k takémuto zverejneniu tohoto problému, No tak e, nemyslím si, že by sa tie peniaze niekedy vrátili. To už sa nevráti. To jednoducho to tak skončí. Podceňujete sa... pána ministra Druckera, Áno, ktorý sa tohto ujal a ten už riadil nielen jeden rezorš školstvo, on už riadil aj to vnútra, ministerstvo teda zdravotníctvo riadil, to je multifunkčný človek. Vy ho podceňujete, pán doktor, ja si myslím, že on ešte môže šeliť, čo v tejto veci spraviť. Takto, pán Drucker je inteligentný vzdelaný človek. E, na v vkusu je trošku, trošku viac liberálny, ako ja by som si. To predstavoval, ale ja mu nechcem ubližovať. Môžeme to zobrať z dvoch hľadisk. Viete, jedna hľadisko je, je právne. Ja som videl tie dokumenty, právne je nemožné tie peniaze dostať naspäť, pretože naozaj z pohľadu toho Národného inovačného centra neprišlo k porušeniu ani zmluvy, ani zákona. To znamená, že jediný spôsob, akým by sa dalo vrátiť, je nejaký morálny apel, a povedať im, že chlapci neblobnite, no tak skúsili ste to, nevyšlo, vráte to naspäť. Ale ja si myslím, že ako súdnou cestou sa to vymocť nedá a dobrovoľne to oni neurobia. A to opakujem, nechcem podceňovať pána Druckera. A nemyslím si, že by vyvinul nejakú špeciálnu aktivitu na to, aby ich donútil to urobiť. A v tejto našej krajine zase zázračnej nefunguje ani právny štát. On funguje tak selektívne. Keď akože je treba niekomu dobre poškodiť a zničiť život, tak vtedy niekedy funguje, hlavne keď je pri moci pán Matovič alebo Heger. Ale keď by bolo treba možno sa na veci pozrieť aj z dnešného pohľadu z hľadiska trestného práva pozrieť sa, či tam neprišlo akože k nejakému trestnému činu, tak to tak to ako že zase, si niekto založí do zasúky a vyšumí, to boli tam podané nejaké dve, tri trestné oznámenia údajne, tak to bolo avizované v médiách, čiže malo by sa tým zaoberať o ČTK. Takže jediný spôsob, ktorým by sa dal ten proces zvrátiť právne, nie z dôvodu aktivity pána Druckera, ale keby bolo preukázané, že bol spáchaný trestný čin pri tej transakcii, tak vtedy sa dajú tie zmluvné dokumenty vyhlásiť za neplatné, ale to viete, ako to na Slovensku funguje, to nebude nikty. Ja sa ešte vrátim k tomu, k tomu dopravnému riešeniu, pretože <coughs> dneska už sa to všetko dá komparovať s našim okolím. Hej? To znamená, vidíme, ako sa stávajú diálničné rýchlosťné cesty v okolí. Maďarsko, Polsko, Česko, Rakúsko. A musím povedať, že to Polsko, to je úplne šialené. Ja som si pozeral komparatívne, jak to vyzeralo v Polsku v roku 2004 a 2024 tam sa postavilo v podstate na zelenej ruke nejakých 3800 km hmm. diálničných ciest a, a rýchlostných ciest. Teraz, už v dnešnej dobe, myslím, že tento rok ešte to posledné, to bude už 5500 km. To, keby sme prepočítali ekvivalentom na Slovensko, to je okolo 550 km diálničných a rýchlostných ciest za 20 rokov. Tu nás sa nepostavilo ani 70. Je tu jedna z vecí, ak sme hovorili, že tento štát nemá vízie, nemá nejakým spôsobom taký drive aj medzi striedaním vládnych období, že by pokračoval nejaké vízi, hej, že sa striedajú socialisti s nejakými inými skupinami, konzervativcami, sme to nemali, alebo progresívcami a išla by krajina v nejaký rozhodujúci ukazovateľ. stále jedným smerom. Toto nemáme. To Polsko to má. A druhá vec je, že máme tu vízie len nejakých oligarchov tých 20 -tich. A tie sú kontinuálne. Tie to dokážu robiť, ako v Polsku na, na úrovni štátu, tak tu na to ten podnikateľ dokáže robiť. Je možné, že za toto môžu aj tie firmy, ktoré sú za tým Skytolom, alebo teraz Čechtolom ponovom, hej, že vlastne od toho roku 2009 majú ten systém nabodnutý, toho vybera, vyberu daní a vlastne investícií medzi tým, tam sú nabodnutí, hej, a proste odvádzajú kontinuálne za tých ja neviem, koľko to je odtedy, dajme tomu 16-17 rokov. 16. 16 rokov, tak odvádzajú možno 2 miliardy to bolo alebo koľko, hej, proste takúto sumu, ktorá nám chýba v tých investíciách, v, tom, v tom, tých cestách, tých diálniciach. Ja, ja môžem možno do toho vstúpiť, e, tak hovorí sa, že potrebujeme miliardu na opravu mostov, no tak tam je tá miliarda. Keby sme ju mali, keby neodišla do toho Skytolu a Checktolu, podľa môjho názoru neoprávnene zase máme aj túto problematiku naštudovanú, tak dneska nemáme problém s rekonštrukciou všetkých mostov. Takže len s vami súhlasím s tým, časom. Druhá vec je, že napríklad sme predali svojho času rúry. Hmm. To je ten problém s toho, tým tranzitom. Že vlastne my sme dali, teraz to má EPH, pán Kšetínsky, predtým to mali iný, on to teda odkúpil od nich, takže my sme to predávali myslím, že nejakým Francúzom v tom čase a tak ďalej. No ale na čo sme to predávali? Veď to je zlaté vajce z toho tranzitu. Z tých 500 miliónov, ktoré hovorí Robert Fico, aj keď politie nižšie ten tranzitné ceny, ceny, tak vždycky policia ještia tomu súkromníkovi, hej. Mm. A teraz sú také zlé jazyky, že vlastne aj za tým zdražovaním súčasným môže ten výpadok toho, toho tranzitu, ktorý tu máme, a že vlastne sa nejakým spôsobom som musí zasanovať aj tomu druhému spoločníkovi, pánovi Kšetinskému, ten výpadok za ten tranzit tak sa robia také opatrenia, že vlastne ten tranzit tu nás dražuje a tak ďalej. Mali mám váš názor, to sú také, by som povedal, chodbové reči, ale že čo za tým je, lebo je treba povedať, že naozaj u nás ten plyn, ako taký, je drahší napríklad, ako v Čechách. A v Čechách, Čechách nemajú energopomoc. Majú? Mm -hmm. Majú, majú ale inak nastavenú. Nie na... nastavení. Zase otvorili ste viacej téma, skúsim zareagovať na to Polsko. Na jednej strane, poliaci majú, by som povedal, samozrejme, výhodnejšiu geografiu ako my, oni majú okrem zakopaného samú rovinu, že tam sa to technicky jednoduchšie ako že stavia tie diaľnice, ale samozrejme, my, im, nie, že už ich nedovidíme im na chrbát, tak sú ďaleko pred nami. Ale my je to 300 kilometrov štvorcových ano, a my sme 49 tisíc štvorcových. Ne súhlasím. Ale kone, že toto je, by som povedal, niečo na obhájenie, že u nás naozaj sa to technicky. Je to Máme akože že hor na tú krajinu. Ale menšia kilometráž. Áno, súhlasím, súhlasím. Takže toto je. Ne, výhoda je zase tá, že tam majú vynášť, urobené, urobené verejné obstarávanie. To akože my sme paperskejšie od papeža, my si sami komplikujeme život. Ale na konci dňa si to povedali správne. Vždy na konci väčšinou je niekto v pozadí, kto to celé nejakým spôsobom ovplyvňuje a neovplyvňuje to tak, aby to bolo najvýhodnejšie, najrychlejšie a najefektívnejšie pre štát, ale aby to bolo najefektívnejšie a najrychlejšie pre, pre človeka, ktorý je dodávateľ firme alebo kde si za dodávateľskou firmou. Zoberte si taký ten tunel Vyšňové, hej. Pamätáte si, ako to skončilo? Tí ľudia, ktorí tú zákazku nedokončili, tak nikomu sa nič nestalo, život ide ďalej, užívajú si života zarobené peniaze a štát. namiesto miesto 400 miliónov za tunel teraz bude otvorený, zrejme pojdu tam strihať pásky v decembri, tak stojí miliardu, čiže 2,5 násobok. A zodpovednosť nemá za to nikto. Ale my sme mali aj tunel Branisko, tam ešte do Tenska prebieha súd ano. a tá jedna rúra už koľko je spravená. Takže nena Vyšťové aj Branisko. Ja som My aj... tu máme tradíciu v týchto investíciách. Áno, áno. Ale čo sa týka toho... toho Môžu sa čo... chodiť učiť. Skytolu a Ček tolu aj čo sa týka tých rúr, tak tomu... Viete, uh hovorili ste pred chvíľkou, že čo sa týka toho Skytolu a teraz Čektolu, ináč to je to isté. To, to je iná obalka, ale ľudia v pozadí sú rovnakí. Teraz bol taká aféra, že sa im tam navyšovalo myslím 25 miliónov na to asi narážate prebehlo to v médiách, že sa tam zvyšovala cena. No, uh, viete, to sa zariadilo celé za prvej vlády Smeru. A hovorilo sa, ja si môžem dovoliť povedať niečo, možno aj za hranicou korektnosti, ale hovorím len to, čo na Slovensku v čvirikajú hej, že to bol kšeft ľudí, ktorí teda, e, že vieme, kto to dodával, bol to JNT, Jakabovic, Tkáč a boli za tým, aj keď to najprv popierali, a Milan Filo, môj oblúbenec, čiže títo treba boli za tým ako podnikatelia, hoci teda bola to nastrčená nejaká firma, ale na konci oni vyplávali aj, potom sa k tomu priznali, že sú za tým ktorí oligarchovia Smeru boli na nich napojení, to je tiež známe hovorí sa to úplne verejne fungovala tá zmluva v podstate prierezovo až do roku 24 s tým, že keď skončila prvá vláda Roberta Fica tak za vlády Radičovej tak sa všetci hotovali, ako to idú vyriešiť keďže tá vláda bola krátkou, bola nejaký rok a pol nevyriešili nič, potom samozrejme boli ďalší dva, dve štvoročné obdobia vlády FICO 2, FICO 3 Prišiel pán Matovič, ktorý vykrikoval Bola to súčasť jeho kampane Jak on s nimi pozameta, jak s nimi zatočí Ale, čo sa nestalo Ministerstvo dopravy a teda aj Národnú diaľničnú spoločnosť Dostala e, politická strana Sme rodina A keďže, veď to zase Zase sa dohľadá na internete Pán Boris Kolár je, by som povedal Jedna ruka s chlapcami z GNT, No tak nikto nič nevyriešil z toho zmluvu A zmluva pokračovala ďalej až teraz vlastne za vlády e, súčasnej e, prišlo k zmene ale ja teda e, si dovolím tvrdiť, že tá zmena bola naozaj len formálna pretože jednu firmu nahradila druhá, aby sa mohlo prezentovať že niečo sa zmenilo ale finančne sme na tom takmer rovnako a stále peniaze, ktoré by sme potrebovali do budovania infraštruktúry alebo do opravy mostov, jednoducho končia kde si na nejakom, nejakej ciperskej firme, kde v pozadí koneční užívateľi a výhod sú, teda formálne zdôrazňujem, akože chlapci z JNT. To, že, či ešte tam sú nejakí ďalší koneční užívateľi a výhod za nimi, to si môžeme len domýšľať a možno niekde pri poháriku povedať, ako to je. Ale a teraz zobrate tak, mierie. že vlastne za týmto všetkým sú ľudia, ktorí majú veľké finančné zdroje ktoré sa dajú utilizovať kdekoľvek, aj v politike, aj na ano. podporu politiky, konkrétnej politiky, konkrétnych politických strán. A majú obrovské jadrové kufriky, takzvané médiá. Hmm. Majú výslovené médiá, ale doby však. GNT má televíziu JOJ. Ano. Takže určite takéto debaty, jak to dnes vedieme na internetovom rádiu, by v Genty asi neprepiehali. Televízii, myslím, JNT, televízii JOJ. Víte si predstaviť o tomto debatu? No určite nie. No. A to je ten veľký problém Slovenska že tu mnohé témy neprebiehajú. Napríklad, sa pozeral, aké boli výstupy, teraz sme mali tu na Skalicu, je tiež veľký investor, hej, za tým, v pozadí, e, ale v takom priznanom pozadí treba povedať, pán Kmotrik, Grafobal Group má obrad okolo 2,3 miliardy eur ročne, hej. takže veľký silný investor a ja som nevidel, že by to išlo v týchto korporátnych médiách nejaká správa o tejto veci, že tam nejaké referendum a nejaký proste odpor a tak ďalej. Čiže to je veľmi skresený tuná. Ja to nechcem nazvať cenzúrou, ale asi niečo sa to veľmi tomu podoba. Že proste my o určitých veciach v mediálnom priestore, ktorý je takýmto spôsobom rozdelený, Nerozprávame. A to je problém Slovenska. No, no, médiá majú obrovskú moc a nemajú žiadnu zodpovednosť a sú samozrejme využívané, zneužívané. Ten pojem atomový kufrik, myslím, použil Marek dospievač, sa nepletiem. ale si... to sedí. Áno, to sedí. Jednoducho, oni vedia, keďže čiže, tie médiá vytvárajú, cez médiá sa vytvára verejná mienka a veľmi výrazne ovplyvňujú výsledky volieb, no tak jednoducho politici sú určitým spôsobom tými médiami smerovaní, môžeme dokonca povedať, určitým spôsobom vydieraní. Ale vrátim sa ešte k tej téme, čo ste. Povedali. Ale láme sa to, pretože máme tu na sociálne siete. Americké sociálne siete, ktoré zreformovali republikáni, lebo aj tu sú veľké cenzorské vplyvy, však uh -huh. je fact-checking a tak ďalej. A hlavne tá progresívická, by som povedal poetická reprezentácia, máte tendencie týchto, tieto veci ako cenzorovať a vytláčať z mediálneho priestoru a aj ten zákon v Európe čo platí, alebo teda smernica o digitálnych službách, ktoré má vlastne každý ten štát nejaký spôsob preniesť do svojstné legislatívy. Aj my sme tu zažili, jaký to bol, jak sú to vyzeralo, so sú to vypínali bezrodnutia súdu, weby a tak ďalej nepohodlné. Takže e, je to súboj, ale donieslo to to, že vlastne dneska to už je také, že niekde vo večerných správach na televíziu, joj, alebo ja neviem kde, v nejakom korporátnom médiu, niečo zaznie a vy ste boli popravení v tú chvíľu. Hej. Dneska sú možnosti ako nejaký spôsob urobiť protivé, a už preto aj tá alternatíva, tak rastie. Alternatíva to sú aj sociálne siete. Informačná alternatíva, myslím. Hej. Takže a dokonca je to už tak silné, že napriek týmto všetkým polienkám, ktoré sú, tak už to bude rozhodovať voľby. Už má to veľmi silný vplyv na voľby a myslím si, že ešte čoraz viacej. Takže ako, nie je to zase taký stratený boj, ale to je každodenný súboj. Chvôlasím, no tie médiá, ktoré sami seba nazývajú mienkotvornými alebo teda tými mainstreamovými, strácajú už výtlak. Ak mali možno nejaký deň 100% vplyv na... Mienkotvornosť, tak dnes je to možno 60-40 už majú vplyv na ľudí, na, na vytváranie tej verejnej mienky aj tie alternatívne médiá. Ale no len jednou vetou, alebo pár vetami by som sa chcel vrátiť k tomu, čo ste hovorili o plyne. Áno, poďme, poďme, Lebo to je výrazná več, čo v roku 2026 bude vplyv na to zhoršenie života alebo zdraženie života na Slovensku. Viete, ja som bol podnikateľ a ja si myslím, že to podnikanie by malo mať okrem akože nejakého nejak snahy, aby vám v tých zeslovských tabuliek vyšiel naozaj zaujímavý zisk. Malo by to mať aj nejaký morálny rozmer, aj keď asi nechcem moralizovať, ale mali by sa aj tí určitým spôsobom správať k tomu svojom podnikateľskému zámeru tak, aby svojím spôsobom nelikvidovali svojich potenciálnych klientov. Vysvetlím, čo tým myslím. Viete, strategické podniky, keď sa bavíme vlastne o podnikateľských subjektoch, ktoré transitujú, dodávajú plyn alebo vyrábajú elektrínu a dodávajú elektrínu. To boli strategické podniky, ktoré až si pamätáte, neviem, ktorý ste ročník, pán moderátor, ale viete, bola veľká snaha zabrániť... Ja som X, to znamená, ja som zažil aj prechod analógu do digitálu. Tak to si ešte pamätáte potom. <laughs> Uh, viete, každý ten politik uh, takto, nikto neurobil iba zlé veci a nikto neurobil iba dobré veci. Bol to taký mix. Nie Každému je, ne, je možnosť niečo vyčítať a môžeme niekoho za niečo aj pochváliť. Pán Mečiar bol síce kontroverzná osobnosť a naozaj spája sa s ním kopec všelijakých kauz, ale fakt je ten, že mal snahu zabrániť privatizácii strategických podnikov. Je to jedno z tých neúspešných referend, čo ste spomínali Myslím v 98 bolo, alebo v bolo to neúspešné referendum, kde sa teda malo rozhodovať, že e, chceli sme, aby teda bol zákaz privatizácie strategických podnikov. Napriek tomu, že to referendum nebolo úspešné... Ale tie menšie pán Mečia sprivatizoval. Áno, tie sprivatizoval, ale tie kľúčové teda boli Te štátky. zakázať. Áno. Potom prijal zákon, keďže neprešlo referendum, kde teda doplnil zoznam o teda strategických podnikoch, ktoré by mali zostať uh, vo vlastníctve štátu a všetky tieto podniky, ktoré sme vymenovali, ale aj mnohé iné banky, poisťovne a podobne tam boli ako prílohe, že tieto jednoducho nie je možné sprivatizovať. Uh, keď bolo pred voľbami v roku 98, ja si to pamätám, to bola zase taká predvoľbná agenda, keď Zurinda vykrikoval a vyskakoval aj s Miklošom, že ten zlý Mečiar to chce sprivatizovať a to poškodí strašne akože ekonomiku. Mečiar, ja, mečiarovi poslanci osobne prijali teda tento zákon, kde zaradili do zoznamu neprivatizovateľných podnikov, všetky tie strategické podniky. Prvý zákon, ktorý zmenila Poslanc, poslanci, ktorí zmenili poslanci, poč, už keď vládol Zurinda číslo 1, teda prvá Zurindová vláda, bol práve tento zákon, odblokovali tú blokáciu neprivatizácii a všetko zprivatizovali. Najprv ozdravili banky, dali tam 100 miliárd korún do ozdravenia vtedy, Vtedy to boli iné peniaze ako dnes, aj dneska sú to 3 miliardy euro, je veľa, ale v to bolo enormné množstvo peňazí. Ale treba povedať objektívne, že to trebalo spraviť, lebo tam naozaj tie banky boli mnohé rozvratené, však viete, devím banka a tak ďalej. S, banka, to treba ostabilizovať. De, tam boli, tam boli mnohé ozdravená. také úvery, ktoré proste... Áno, to súhlasím, ale viete, otázka znie, že keď už boli ozdravené, prečo si ich nemohol nechať štát? Prečo samozrejme. Ich museli samozrejme. Predať, jasné, predať. No. A tak jednoducho Zorinda s Miklošom, keď to takto personifikujem, predali všetky strategické podniky za, z dnešného pohľadu za smiešné sumy. A odvtedy boli ešte dve, dvakrát bola možnosť aspoň k niektorým tým strategickým podnikom sa dostať. A nikto to neurobil? Nikto to nikdo... neurobil. Neurobil to ani Fico v roku 2013 neurobil ani Sulík. Teraz... Ale reči mali veľké. No samozrejme, to oni tú retoriku mali rovnakú. Ale aký je výsledok? Viete, že Uh, nechcem sa zastávať tých podnikateľov aj keď tvrdím, že malo by to podnikanie mať aj nejaký morálny rozmer, ale oni jednoducho robia to, čo im ten štát ergo politici umožňuje. ale politici majú efektívny nástroj aj v tejto situácii ja napríklad, ja vám poviem, že ak bude právo napravdu úspešné a budeme v exekutíve tak ja sa chcem pozrieť na to, či pri privatizácii tých strategických podnikov, alebo pri neuplatnení toho predkupného práva neprišlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, či nebol spáchaný trestný čin, pretože keď si zoberiete koľko peňazí získal štát za tie podiely v strategických podnikoch a ukážem vám tabuľku, koľko na tých dividendách si vyplatili vlastníci, čo sa týka napríklad SPP, to bol Gaz de France a Rurgas, čiže to bolo nemecko-francúzske konzorcium a potom to kúpilo EPH pana Šetinského. Čo sa týka e, elektrárni, tak najprv to kúpili Taliani, teraz to tiež kúpil už pán Kšetinský, ale rozvodné závody, vlastne jeden pán Kšetinský a východoslovenskú energetiku a energetiku vlastne, a vlastne a Nemci. Čiže za tie roky, to, sa, to bavíme sa o 20 rokoch, za tých 20 rokov už boli vyplatené dividendy v takom množstve, že by sme si mohli 4-krát tie podniky kúpiť naspäť. To znamená, že to, tá privatizácia tých strategických podnikov znamenala extrémne poškodenie štátnej ekonomiky. Dobre, toto je vec, na ktorú sa chcem pozrieť a pozrieme sa na to a vôbec nevylučujem to, že naozaj sa to dá ešte otvoriť. Ale to je by som povedal, beh na dlhé trate. Ale čo ten štát môže robiť a nerobí, čo mu ja fakt nerozumiem, respektíve, alebo asi rozumiem, ale nepoviem to. My máme predsa úrad na reguláciu sieťových odvetví. To je úrad, ktorý má robiť reguláciu tak, aby chránil záujmy štátu. Záujem štátu znamená, že má regulovať náklady na energie, to znamená cenu energií tak, aby nezabíjal podnikateľov vysokými cenami, aby nelikvidoval občanov vysokými cenami. A ja to veľmi zjednoduším. Úrad, úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa môjho názoru robí reguláciu tak, aby zabezpečil konštantné a obrovské príjmy tých regulovaných subjektov. To znamená, to sú všetky tieto bývalé strategické podniky v oblasti energetiky, ktoré sme vymenovali, to znamená prinárne, elektrárne rozvodné závody, a, ale nepozerá na to, že by mal primerane znížiť ten zisk e, týchto podnikov, preto lebo treba podporiť e, podnikateľský sektor vytvorením podmienok na to aj bola tá elektrina a plyn lacnejší a občanom samozrejme o tom ani, ani nehovorme. Čiže, čiže ten regulačný úrad podľa mňa si neplní funkciu a toto treba zmeniť. Ten štát dneska stále má nástroj, ako vie tú cenu aj plynu a elektriny ovplyvňovať a to, že ste hovorili, že v Čechách, tam, tam s tými cenami je to trošku komplikovanejšie, niektorých položkách ja to je. Ja tu doplním zo... otázkou, že vlastne uh, niektoré faktory ekonomické sme urobiť, toto boli naše chybné rozhodnutia a vnútroštátne, no. áno, tieto zmeny. Že sme vytvárali, politika vytvárala kapitáotvornú vrstvu, áno, miestnu, a dneska sme v pozícii, že kapitátovorná vrstva už je vytvorená a vytvára politikov. Áno. <laughs> No, ale ako sú určité faktory extrateritoriálne, ktoré sme my nemohli ovplyvniť, napríklad rusko ukrajinský konflikt a to naše trasovanie týchto hlavných segmentov, hej, a ropa, ktorá prichádza z východu, práve cez Ukrajinu, cez tie nosné um, cestu interaktionalitú, čo tam máme, cestie ropovody a plynovody. No a tá je vlastne teraz e, prerušená. Hej, týmto konfliktom, extrateritoriálnym faktorom. To sa nemohli ovplniť. A teraz vlastne nejaký potom hľadáme, hľadáme tie možnosti. A to sa chcem spýtať teda, že stále sa to nejakým spôsobom forciuje ten ruský plyn a tak ďalej. E, sú tu nejaké tie trasy cesto Maďarsko a Turkish Stream a tak ďalej, ktorý má troška nejaké kapacitné obmedzenia, ale nie to taká veľkokapacitná rúra, ako bola ten ropovo družba bývalí cez mm -hmm. Ukrajinu. Ale máme konektivitu urobenú interkonektory na Polsko, do Čech a do Rakúska, takže my sme v tomto smere dobre na tom. Len otázka je tej ceny a vôbec to nejakým spôsobem strategicky to navrhnúť, lebo aj ten rusko ukrajinský konflikt môže skončiť zajtra, ale môže skončiť 30 rokov. ako Vidíme, že aké sú tam veľké zložitosti okolo toho a všeljakí veľkí, mocní hráči v tom hraju. Takže myslím, že slovenský záujem sa pri tom nebude zohľadňovať pri tom, ako to skončí tá hra. Takže, ako to vy vidíte, aké to má, to má dosahy a aká, aká by si tam mohla spraviť, aby tie ceny boli udržateľné, lebo tá energopomoc. Je také socialistické riešenie, myslím, že nie celkom trhové a asi sa nebude dániť do nekonečna vyplácať. Takže musíme niečo iné spraviť. No, poďte sa, my musíme kupovať, lebo tá cena e, plynu a elektriny, tak ona je nejako štrukturovaná. Vôbec nechcem teraz robiť prednášku, ten vzorec je trošku komplikovanejší, ale každý si to môže pozrieť na faktúre, málo kto z toho asi pozerá. Ale keď to veľmi zjednoduším, tak dve základné položky sú. Je to cena komodity a cena tranzitu. Na cenu komodity regulačný úrad ani štát nemá veľký vplyv, preto, lebo jednoducho dnes je voľný trh s energiami a e, hlavne čo sa týka plynu, tak to zabezpečujú dodávateľia toho plynu keď si ho dokážu lacnejšie kúpiť a lacnejšie dovesť, tak ho predajú lacnejšie, keď ho predajú, kúpia drahšie, tak ho, predajú, tak, ho, tak ho aj musia predávať drahšie. Samozrejme, že my sme bohužiaľ politicky obmedzovaní, lebo uh, máme, neviem, 21. už vladám balík sankcií a ideme sa úplne odpojiť od ruského plynu a ropy. A toto znamená, že to je to vysvetľované opakovanie aj v médiách. Do že prvého je... prvý 28. Áno, áno. Ale napriek tomu už dneska, akože, čo sa týka plynu, mi ruského plynu spotrebovalo, myslím, iba 33%, zbytok plynu je už nejakého norského a možno, možno nejakého toho skvapalňaného plynu, čo k nám ide cez, cez Chorvátsko. Tá cena uh, je samozrejme vyššia, ako keď sme mali ruský plyn, trošku vás uprasním v tom, že na tom tranzite, čo sa týka firmy Eustream, lebo to je tá veľká rúra, ktorou sa tranzitoval plyn, pri ropovode ešte stále tá ropa tečie, ale paradoxne napríklad, keď si pozriete výsledky tej firmy Eustream, tak ona sa mala síce prepad v roku 22 myslím, ale vrátila sa k ziskovosti, lebo ten plyn teraz netečie z východu na západ, ale zo západu na východ, čiže táto prepravu inkasujeme vlastne od, od Ukrajiny. Prettým sme za tranzit inkasovali, tá teda tá firma Eustream, kde má štát stále cez SP infrastrukture. je to ako vyrovnané kvalitá ceny za V podstate transit? áno. Keď si zoberte výsledky, tak ako že Estream sa vrátil k miere ziskovosti, ktorá, ktorú mal prečení. Čiže aj pán môže ísť spokojný áno, aj štát. Ale môže aj? Byť spokojný, ale to, čo štát má v rukách, cez ten pre reguláciu svetových odvetví, sú práve tie tranzitné poplatky, <hý> to znamená, že to, to tvorí významnú časť tej, tej výslednej ceny, tej komodity, ktorú dostávate. Takže tam si neuplatňuje štát tie svoje regulačné opatrenia. A ktoré môže. A mám taký pocit, že reguláciu robí nie v prospech občanov, ale robí ju v prospech tých oligarchov pozadí. A ešte, keď ste vraveli o tom, teda, že sa vytvárala kapitálotvorná tvorná vrstva, to bola téza, ktorú rozprával Vladimír Mečiar, lebo on predával vlastne e podniky privatizoval, predával vlastne občanom Slovenska, svojim kamarátom, známym a straníkom. Tie strategické podniky v prvej vlne boli vypredané kompletne do zahraničia. Oni sa až teraz v druhej vlne zase dostávajú do rúk, alebo pod vplyv slovenských a českých, českých oligarchov. Čo sa týka tých komodít, bohužiaľ žijeme v Európskej únii, sme obmedzovaní a obmedzení, pretože my sme my som povedal sa Lisabonskou, podpisom Lisabonskej zmluvy sme sa zbavili 70% národnej suverenity. Dneska o 70% prípadov sa rozhoduje o nás bez nás a keď náhodou sa v Bruselý úradníkom niečo nepáči, nejaký názor Slovenska, tak označia to rozhodnutie ako legislatívny proces a nie ako rozhodnutie, kde sa, kde sa vyžaduje jednotné, jednotná, jednotný súhlas všetkých členov Európskej únie a obídu nás. Čiže my nie sme úplne svojprávni v tých kľúčových rozhodnutiach a tým pádom, keď nám zakážu kupovať ruský plyn alebo ruskú ropu, ktorá je vlastnejšia, no tak to budeme musieť rešpektovať. Čo teda, vrátim sa k tomu, čo som povedal, že musíme byť pripravení na alternatívu nejakej. A aký máte názor, pán doktor, že tie mnohé krajiny Rakúsko ale iné zažalovali Gazprom za to, že vlastne mali tie podobne podobné ako Slovensko, Slovensko mohlo zažalovať, a nezažalovalo, že vlastne máme nejaký kontrakt, ktorý sa neplní. Mm -hmm. Samozrejme Rusi za to môžu akože iba do nejakej časti, pretože je to v toho konfliktu, ale vyhráli tie súdy a samozrejme Gasper ne, ne, nejakým spôsobom e, nevyplatil, ale majú nejaké súdne rozhodnutia na nejaké čiastky. My sme to neurobili a teraz naopak e, premiér uvažuje nad tým, že by zažaloval Európsku komisiu, myslím, alebo úniu, neviem presne. Za to, že vlastne nám chce tým legislatívnym opatrením k tomu 1. prv. 28 prikázať, aby sme teda neodoberali žiadnou cestou ten ruský plyn. No, viete, čo sa týka tej zmluvy, tam je dodávka rúského, keď sme pri plyne. Tá zmluva s Gazpromom je pre nás cenovo výhodnejšia a oproti dodávka akéhokoľvek iného plynu. Hlavne preto, lebo v tej cene, ktorá je zakontrahovaná, tá, ten kontrakt je platný, myslím, do roku 34. 35, tá, 35 34, oh, dobre. Tam je v podstate áno, povedané sú tam dve veci, že Gazprom má, Gazpr má zabezpečiť prepravu plynu až na naše územie a platí vlastne všetky tranzitné poplatky. Áno. Preto je tá cena výhodnejšia a naozaj má povinnosť to, to dodať. Ale neplní to. Ale neplní to, áno, preto, lebo jednoducho akože v z Ukrajiny... A preto sa to tie iné pravi. štáty zažovali, ale Slovensko to áno. áno. Áno, čiže logicky, akože keď sa na to pozerám ako právnik, tak by sme mali asi postupovať rovnako ako tie ostatné štáty, pretože on má povinnosť splniť a nevie to splniť, pretože cez Ukrajinu jednoducho ten plyn netečie. To, čo hovorí Robert Fico, je už reakcia na rozhodnutie Európskej únie, teda že zakazujeme plyn definitívne. Ale a... tu chcešovať. Áno. áno. A to je zaujímavé. No, Ale viete, toto už nie sme v rovine právnej, ale sme v rovine politickej. Vete. Toto sú tie politické body, ktoré sa získavajú. Aj keď sa povie taká by som bol, upravená pravda, upravená realita, pretože. Oni vychádzajú tí politici vždycky z nejakých prieskumov a oni hovoria to, čo im z tých prieskumov vyjde, že je dobre tým svojim voličom hovoriť. Lepšie že, to predáť svojmu elektorátu. Áno, presne tak. Takže o tom toto je právne, máte pravdu. Keďže v tej, pokiaľ teda moje vedomosti siahajú o obsahu toho kontraktu, tak keďže má povinnosť Gazprom dodať ten plyn na územie Slovenska a nedodá ho, tak by ho štát mohol žalovať. To, čo robí Robert Fico teraz, je podľa mňa skôr politikum ako právny argument. Lepšie to vedľa svojmu elektorátu, ale myslím si, že žaluje to svoje bezprostredné prostredie tej Slovenskej republiky, ktoré sme vnorení a s ktorým máme tisíc, milión interakcií na rozdiel od toho východu. Áno, súhlasím. Takže otázka vidíte, ešte... tej taktiky. Ešte jednu takú maličkosť, možno nie to úplne odveci, ale boviem, vy ste hovorili o Polsku a ja si myslím, že tá, žijeme v takej veľmi burlivej dobe, možno si to ľudia neuvedomujú, ale ja si myslím, že tá geopolitická situácia bude o 10 rokov úplne iná, ako je dnes. To rozloženie síl uh, vo svete sa mení. Je to dynamický proces. Áno, veľmi. bol. Viete, ja som vždy vnímal, akože m, dosť dlho som vnímal Európsku úniu ako... Uh, Pekný projekt hospodárskej spolupráce a vzájemnej pomoci. A logicky z toho mi vychádzalo, že Európska únia, pokiaľ by naozaj bola Fungovala na princípoch, na ktorých bola založená a na princípoch, ktoré platili v čase, keď sme vstupovali, tak bola vytvorená, vlastne, bo, bo, mohol to byť projekt, ktorý mohol byť významným konkurentom Spojeným štátom, možno aj niektorým azijským veľmociam, lebo máme dobrú infraštruktúru, máme tu na akože schopných vzdelaných ľudí a tak ďalej. A logické z toho vyplývalo, že minimálne voči Spojeným štátom sme mohli byť obrovskou konkurenciou, pretože v Spojených štátoch žije 340 miliónov ľudí, Európska únia mala, keď bola ešte Veľká Británia, miliónov. A logicky som očakával, že bude snaha tú Európsku úniu nejakým spôsobom ekonomicky poškodzovať, pretože sme boli v konkurenčnom nejakom postavení. No, nikdy by ma nenapadlo, že tá Európska únia sa zničí sama lebo sa Spojené štáty nemuseli v podstate urobiť nič a iní konkurenti my sme si hlúplými, nie my, ale bruselskí úradníci vďaka podpísanej Lisabonskej zmluve a kompetenciám, ktoré získali rozhodnutím o Green Deale a migračnom pakte čo sú dva najväčšie, najväčšie pán, problémy. Pán, že tie politické za tým stoja pán doktor, to sú socialisti liberáli, marxisti, neomarxisti a zelení a potom taký by som povedal vymeknutí, hodnotovo dezorientovaní ľudovci Ano. A to sa všetko stalo hej? a potom prišla z druhej strany tá pružina, ktorá bola stlačená a teraz sa začína vypínať a to je tá nová konzervatívna politika. Národno-konzervatívne strane, to je odpoved na toto, čo mm -hmm. hovoríte. Hej? No čiže ja len dokončím. My sme sa vlastne ekonomicky zničili sami, konkurenti nás zničiť nemuseli. A teraz mám taký pocit, že nastáva ďalšia fáza a preto spomínam aj to, že musíme sa pozerať o nejakej, by som mal, do budúcnosti, pretože počuli ste asi uh, vlastne tie vyjadrenia v rámci tej Národnej obrannej stratégie Spojených štátov, bolo povedané, že, že v Trump alebo Trumpova administratíva sa bude snažiť odporúčať niektorým krajinám Európskej únie, aby nasledovali príklad Veľkej Británie a vystúpili z Európskej únie, Neviem, či ste to zachytili, čo je úplne podľa ano, princípu rozdelujú a fádu. to poprel, hej, je treba povedať. No, no, Ač tak, takže... to je politické vyhlásenie, že to poprel, ale podľa mňa to majú v pláne, lebo ako najlepšie rozložiť Európsku úniu. No, tak rozdelením. Keď sa rozdelí. A Polsko, to som chcel povedať, viete, teraz sa zase všetci vracajú, myšlienke oživenia a znovu by som povedal vybudovania nejakých dobrých vzťahov v rámci V4. -ky. Ale moje videnie situácie súčasné je také, že Polsko už nemá záujem byť členom V4 takým aktívnym, pretože Polsko, tak ako ste správne povedali, nás predbehlo tak, že mu už nedovidíme ani na chrbát a Polsko sa podľa mňa dneska už cíti ako európska veľmoc a oni sa budú chcieť rozprávať o kľúčových veciach v rámci budúceho vývoja Európy, buď teda v rámci Európskej únie alebo inej nejakom spolku s Nemeckom, s Francúzskom. To znamená, sa už cíti ako veľmoc. My si musíme hľadať, podľa mňa, ak teda príde k nejakému inému vývoju, že sa neustojí to tá Európska únia, lebo je najlepšej ceste, podľa mňa, k rozpadu, lebo ekonomicky sme naozaj na tom strašne zle a politicky sme rozhádaní, tak možno nebude 2-4 ten základ nejakej našej budúcej kooperácie politicko-ekonomickej, ale možno nejaké iné zoskupenie. Toto som sa že Polsko sa utrhlo, ale nielen ekonomicky, ale aj politicky, podľa mňa oni sa už cítia ako európska veľmoc na úrovni francúzska a nemecká. Keď tieto politiky, lebo máme sa o tých politikách, takých tých, ktoré znižujú konkurenci Európy ako celku, to je ten Green Deal a to sú tie klimatické všelaké veci, to sú radikálne lavicové liberálne politiky, treba povedať, že prichádzali zo Spojených štátov. Problém bol demokratická strana, ktorá sa v nejakom medzičase po páde, ktorá po výťazte v studenej vojne, začínala postupne tých 30 rokov radikalizovať cez tie progresívske politiky sa prenášali v rámci slobodného sveta do Európy, to ako huba, hej, nasávali to, mm. tieto lavicové radikálne politiky, Veľká Británia to bol extrém a potom to išlo do tých ostatných štátov. A stalo sa to, že v 2016 roku zase tá pružina sa v Amerike veľmi napla, odpoveď bol Donald Trump, hej, prvé funkčné obdobie, to bol ešte veľmi, by som povedal, taký brachiálny súboj a ešte mnoho je obmedzenia mm -hmm. v tom pánovali, na 4 roky pauza, a došiel ďalší Donald Trump, hej, druhé druhej to žijeme teraz a tam už to išlo, jak motorová píla, hej. A teraz vlastne toto, všetky tie politiky, tie neomarxistické, zelené, green a tak ďalej, Spojených štátov sa zrušili, ušetrili na tom 300 miliárd, a kopec iných opatrení, čo spravil. A pozera sa na Európu a tam vládnu tí Bidenovci. A teraz vlastne, keď hovoríte, že čomu príde, tak dojde k tomu, nedojde k tomu, aby sa roštiepovali, to určite nebude americká politika, ale dojde k podpore národno-konzervatívnych stran. Také niečo, ako robí Lavica v rámci USAID, tak Donald Trump a táto treba bude na národno-konzervatívne strany a v jednotých štátoch Európskej únie, to sú tie strany, ktoré sú v tom kordon sanitáre. No, mm -hmm. no souhlasím a, to, a myslím si, že ten vývoj bude práve, Či dojde k reforme Európskej únie a, ne... a dojde k revízii týchto chorých politík, ako ktoré, ktoré vlastne sú opatrenia green Dealovej, sú to opatrenia migrácie a tak ďalej. Hej? No sú dve možnosti vývoja, na to sa asi zhodneme. Jedna možnosť je taká, že už v tej podstate názvu Národno-konzervatívne strany hovorite alebo skupiny, hovorí o tom, že budú si hájiť samozrejme v rade vlastné záujmy a vlastné národné záujmy, tak buď sa vráti Európska únia do čias pred Lisabonskou zmluvou, kde teda naozaj o všetkom sa bude rozhodovať jednomyselne na úrovni Európskej rady a e, budú sa rešpektovať samozrejme záujmy každého člena na princípe absolútnej rovnosti, alebo sa to rozpadne, to je druhá možnosť, pretože neviem si dosť dobre predstaviť, že by sa naozaj, zmenila tá politika a e, vrátime sa povedzme, že z pohľadu tých ľudí, ktorí tú Európsku úniu vedú naozaj na, tak, na okraj útesu, kde už je potom len bankrot a rozpada možno aj horšie veci v Európskej únie, že by vedeli urobiť ten krok späť a vrátiť sa k tomu, čo tu bolo, povedzme, v roku 2004, keď sme do tej Európskej únie vstupovali. Leska, Určite, že... možno Slovenska, keďže malá krajina, malá ekonomika závislá na možno najmä Nemecku, ale aj iných európskych krajinách by bolo lepšie, keby to malo veľmi pokojný priebeh, aby sme jednoducho tá zmena, aby bola taká nejaká menej bolestivá, nemoc turbulentná, aby sme ekonomicky nedoplatili na to nejak veľmi tvrdo. No ale uvidíme, viete, keby sme mali kryštálovú gulu, pozrieme sa do nej, by sme videli budúcnosť. Uvidíme, ako to pôjde. Však vidíte, že ten národno konzervatívny segment v Európskom parlamente posiluje v tých štátoch. Máte tam Patriotom, máte tam suverenistov, máte tam ECR, máte tam ľudovcom, ktorí takisto už začínajú korigovať svoje politiky. Pod tlakom vlastne, že napravoj vzniká ešte ďalšia konkurencia. Ale ešte ich je málo. Je ich málo, ale posilujú. A v niektorých štátoch aj významne, ako napríklad uh, Taliansko, už majú aj premiera. Uvidíme, ako dopadne kancelár Merce v, v Nemecku a tak ďalej. Takže akože aj na Slovensku dochádza k posilovaniu vej, týchto, týchto poľských subjektov. Ešte sa vrátim, ak máte chvíľku čas, troška pretiahneme, pán doktor, môžeme? Nech sa páči, e, Je tu ešte taká vec, že e, k tomu rozpočtu, e, Slovenská republika... E, je hrozí to, respektíve už sa o tom rozhodlo, že budeme musieť na budúci rok prijať 21 tisíc migrantov. Od júna je ten migračný pakt. Neviem, z akého dôvodu zlyhala táto sociálska vláda, pretože si nevyjednala na budúci rok výnimku, mm -hmm. na rozdiel od Českej republiky a Polska, ktorí zdôvodnili, že prijali sme dostatočné množstvo migrantov z Ukrajiny. Slovensko ich prijalo okolo 117 tisíc. A musíme prijať od júna do konca roku 21 tisíc migrantov, ktoré nám posúdne západná Európa alebo západné štáty, alebo ak to nepríjmeme, tak musíme zo, zo svojho rozpočtu odviesť do unijného rozpočtu 470 miliónov eur. 20 tisíc za jedného, myslím. Áno. Áno. Hej. Takže mňa by zájmal váš postoj k tomuto, ako mh, zasa je tu vec, že o týchto z rôznych by som povedal pôvodov, nevidím veľkú diskusiu ani informačné toky, hej, tie korporáty o tom sú mlčia, hej, ale je to fakt. No, je to fakt a som zvedavý, ako sa s tým vysporiada táto vláda, pretože toto nie je prvý prípad, keď Robert Fico a teda aj ostatní politici iné hovoria doma a iné konajú Bruseli. To je Tom, dramatický rozdiel. To je obrovský rozdiel, zoberte si sankcie protiruské, on to vždy potom nejakým spôsobom tak ako snaží za to vysvetľovať a zdôvodňovať, že niečo vyjednal, ale dobre, pri tých protiruských sankciách nás tie sankcie poškodzovali viacej možno morálne a politicky ako ekonomicky, ale toto toto, jednoducho to, že si nevyjednal výnimku, tak ako Polsko a Maďarsko, z toho migračného paktu, znamená buď naozaj zase veľký výdavok zo štátneho rozpočtu, a ja napriek tomu, že máme konsolidáciu, ja ako občan Slovenskej republiky by som preferoval túto cestu, ak sa tomu nevieme vyhnúť, ako aby sme sem pustili 21 tisíc občanov z Afriky alebo z blízkeho východu. Viete, ja dosť cestujem a rád cestujem, a keď vidím, čo sa za ostatných 20 možno aj menej, 15 rokov stalo s Francúzskom, Veľkou Britániou, Nemeckom, e, Švédskom. To sú neuveriteľné veci. Ja si myslím, že tam naozaj prichádza k výmene obyvateľstva, k výmene kultúr. Tí migranti sú... On to funguje asi tak, ako aj na Slovensku, keď niekto príde z malej dedinky do mesta a nič nemá, no tak je logicky taký akčnejší, pracovitejší, chce niečo dosiahnuť. Tak tí migranti majú to, čo možno tým Európanom chýba, taká, taká chuť, zápala, snaha, ale problém je v tom, že oni nechcú pracovať na zvýšení svojej životnej úrovni, oni chcú ten štát ovládnuť a zmeniť to. A to však veľké mesta dneska, keď sa prejdete po Frankfurte, Berlíne, pri Nemcoch má to obzva šokuje, lebo viete, oni sú v podstate typicky naozaj takým nejakým uh, fakt na koniec. Tam, bola tam ten národný socializmus, ale to už je dávno za nami. Ale majú tí Nemci niečo, nejakú takú vlastnú hrdosť a že toto dopustili, to som veľmi prekvapený. A nemali žiadne kolónie, čiže oni neboli povinní alebo nemali taký ten prirodzený vývoj ten prú tých migrantov, prijali ich dobrovoľne, teda vďaka Muty Merkel, ako ju nazýva, nazývajú migranti. Francúzia, a Veľká Británia doplácajú na svoju koloniálnu minulosť, ale tam to podľa mňa vyzerá tak, že nechcem strašiť, ale ja tak ako v rámci medzi kamarátmi. Hovorím, že, ab, že môžeme možno do istej miery ďakovať, ak ten vývoj pôjde týmto spôsobom v západnej Európe, že sme ekonomicky pre nich nezaujímaví, že tu zatiaľ nezostávajú, že aby sme raz nemuseli postaviť zase ten plot tuto, kde si smerom e, Nemecko-Rakúsko, ale nie preto, aby Naši ľudia neutekali tam, ale aby tí migranti zo západnej Európy neutekali na Slovensko. Ja mám predtým vážne obavy, lebo vidím, aké zmeny nastali v tých výspelých európskych krajinách vďaka migrantom. Rozhodne nie k lepšiemu sú. A tie zmeny. Pán doktor, ako sme úspešní? pri integrácii vlastných odlučených komunít. Však máme tu nejakú komunitu, ktorá nejakým spôsobom má problém s integráciou a tak ďalej a to nezvládame takisto. Tak je, prečo by sme mali mať ešte tú ambíciu integrovať nejakých ďalších 20 tisíc, lebo to je 21 tisíc ľudí, tých migrantov dodelen budúci rok a potom sa bude rozprávať na ďalší rok ďalšia kvota iba to môže byť, lebo sa uvažovalo o 45 tisícach ľudí, ja. takže prostě. Uh, to naozaj pre 5,5 milióna Slovensko, ktoré nemá žiadnu, by som povedal, veľkú integračnú históriu, však každý nech si pozrie vlastne odlučené komity, komunity, komunity rómskej, ak sme, hej, dokázali za tých x rokov integrovať, takže ja si myslím, že to nemôže byť optimizmus z tej stránke. Ja, ja možno teraz trošku využijem svoje znalosti z histórie, čo sa týka tých rómskych komunít, Uh, tam treba podľa mňa, to je jeden obrovský problém Slovenska. Presne ako ste povedali, máme doma problémy, potrebujeme si sem ešte importovať Dovážať. ďalší. Ale len na, vo, okrajovo, nekonfliktne, viete, uh, je tu snaha sa väčšinou len pred voľbami poukazovať na to, že máme obrovský problém s rómskymi komunitami a treba to riešiť, ale vždy je to len nejaká deklarácia, prázdne slova, ktoré nikdy nič neprinesú a ani sa nevyrieši. Ja poznám len jednu rómskú rodinu, ktorá naozaj si vyriešila všetky svoje problémy a zvýšila sa aj životná úroveň a to sa voľajú, to, to je rodina Polákovcov, tých asi poznáte, otec a syn, áno. lebo tí profitujú z toho a možno ešte pár nejakých príživníkov v štátnych úradoch, ktorí profitujú z tých, z tých podporných programov pre rómske komunity. Ale tak je ten, viete, že my sa musíme na to pozerať trošku inak. Rómovia, alebo teda cigáni, čo nie je žiadny handlivý výraz, to je normálne historický výraz, to znamená, má to nejaké dve alternatívy, bude to človek pracujúci s kovom, alebo to je potom tzv. nedotknutelný, podľa toho, či to je z určiny alebo, alebo z turečtiny. Ale to je jedno, akože prichádzali v 13. a 14. storočí. Za 700 rokov sa ich pokúsili integrovať od Žigmunda Luxemburského cez Máriu Tereziu, Jozefa II. kapitalisti, komunisti. <laughs> Nikomu sa to nepodarilo. Asi treba začať rešpektovať ich inakosť. A tento problém, akože je, by som tak vypuklý a každým rokom navobtnáva, že my tu naozaj budeme mať problém riešiť ich ktorých sa nepodarilo za 700 rokov nikomu integrovať. Ale treba povedať, že historicky sa patria do týchto území. Takže nie je to dovezený problém, je to historický problém týchto území. Lebo drožky... už aj tých 700 rokov je už dosť, by som povedal na to, aby sme povedali, že to sú ako ľudia odtiaľto, jak my. No? Viete, poviem zase jeden historický faktor ktorý si viete overiť a je to zase niečo negatívne smerok západnej Európe. Viete, kým uh, my vo východnej Európe, tak Slováci nemali vlastný štát, boli sme súčasťou Búhorska, potom Habsburskej ríše a tak ďalej. Mali sme svoj štát, len sme ho neriadili. A, no áno, aj tak sa dá povedať. Viete, akože neviem, či v dve komunity, židovská a rómska, 80% všetkých týchto obyvateľov, teda ešte pred druhou svetovou vojnou aj, aj, aj židov, bolo 80% práve vo východnej Európe. A do dnešného dňa pri tých Rómoch je to tento, tento nepomer 20% žije v západnej Európe a 80% vo východnej. A viete prečo? Pretože e, na územiach dnešného Francúzska, Nemecka, Belgická, Holandská ich odtiaľ ho vyháňali, robili na nich pogromy. A tí naši králi, tí naši panovníci boli tak kresťansky založení, že oni ich tu prijímali. Čiže áno, e, treba povedať, že sú to občania Slovenska a musíme ich takto akceptovať a brať. Akurát si myslím, že musíme trošku zmeniť prístup a netváriť sa. Takže za každú cenu ich musíme, nazvem to, že prerobiť na náš obraz. Jednoducho sú iní a musíme k ním pristupovať iným spôsobom. Ale e, záver k tomuto. Máme vlastných problémov dosť. Nepotrebujeme si sem doviezť 21 tisíc migrantov každý rok, aby sme si tu vytvárali ďalšie nejaké odlučené komunity alebo aj nejaké no zóny a podobne. Tých sociálnych politik na integráciu sa mali za tých rokov X. Ja si pamätám od 1. Československej republiky minimálne to naše obdobie až po aj Červený a tento hnedý socializmus že sme to mali. Ale žiada je tak úspešná, aby sme mohli vyvážať a ešte sa by som povedať byť ako z, taká krajina, kde by sme mali ako tieto projekty podporovať a migráciu sem prijímať. Hej. To znamená, nevieme to robiť a nie sme na to krajina, Čiže súhlasíme s tým, že je to zlyhanie tejto vlády, že takéto niečo dopustili. No už asi 54. len tento rok, trošku som to prehnal, ale ja som veľmi sklamaný z niektorých vecí, ktoré táto vláda robí a oveľa viacej z toho, čo nerobí a mala by robiť. Je to aj veľká diskrepancia z hľadiska zbrojnej výroby, ktorá nám neskutočne rastie, hej? napriek tomu, že socialisti ústami Roberta Fica teda hovorili, že ani náboj na Ukrajinu, však to bola veľká téma, mnoho voličov za to dostali, myslím, že aj tých, čo išli povin do republiky, teda myslím voličov republiky a voli nakoniec smer. Robert Fica teraz píše, že proste v žiadnom prípade nebude podporovať vojenské dotovanie Ukrajiny a tak ďalej, ale to je v rozpore to, čo sa reálne u nás deje, že my sme najväčší exportér zbraní v regióne, a ktoré idú prevažne na Ukrajinu, niektoré zrobíme reexportami, to znamená vyvážame to do iných krajín, Nemecka, Polska a tak ďalej, a oni to potom vyvážajú na Ukrajinu, ale nemáme tam zákaz reexportu, tie pošky mm -hmm. dali preč. Mm -hmm. A takisto ešte pri nástupe tejto vlády došlo k takým, o, by som povedal, proexportným zbranovým opatreniam, že sa zrušili vyjadrovania mi sa z hospodárstva k tej dorožke, doložke z zahraničných vecí Slovenskej informáčnej služby a to len na ministre obranovi a predselej vlády. Hej. Takže za všetkým vývozným zbraní je Robert Fic a Robert Kaliňák. To treba povedať. A ten objem je za tento rok už skoro 2% HDP nážo. To je 2,2 miliardy eur. Vyvážame zbrane. Peniaze sú až na prvom mieste. Ale viete, tá no, retorika no, no, je úplne iná politická, ano. ako je tá realita biznesová. Hej? No, viete, keď počúvam Roberta Fica, tak jeho argument je normálne, že lož v priamom prenose, pretože on povedal, to vyjadrenie na internete, že ani náboj na Ukrajine, na Ukrajinu, presne ako ste povedali, prineslo mu to politické body. Aj toto bol jeden, jeden z argumentov, vďaka ktorým úspel vo voľbách. A teraz, keď mu je konfrontovaný s otázkami že prečo teda sme jeden z najväčších dodávateľov zbraní na Ukrajinu, či už priamo alebo nepriamo, tak on má dva argumenty. Za A, a čo je naozaj čisté klamstvo, že štát nemá vplyv na obchodné vzťahy súkromných firiem a druhá, že to zvyšuje HDP. To druhé sa dá akceptovať, aj keď si myslím, že mali by sme zvyšovať HDP iným spôsobom a podporovať iné typy podnikania, ktoré budú dlhodobo profitovať e, tí podnikateľi a na základe toho potom aj štát, pretože tá, toto šialenstvo vojnové zase po nejakej dobe skončí a tá výroba sa utlmi. Aj keď teda hovorí sa, že tie sklady sú tak prázdne, že 20 rokov tá výroba môže fungovať drojná naplno, ale na to musí byť aj kupujúci a musí mať na to peniaze. To, že sú prázdne sklady, prázdne sklady, je v poriadku, ale musí byť niekto, kto to zaplatí. A Európa je vo finančných problémoch a v ekonomickom kolapse, takže toto je podľa mňa dlhodobo segment, ktorý môže prosperovať. Inde by sme mali dávať peniaze a podporiť podnikateľov, ale tá prvá veta, ktorú hovorí, že, teda, že my na to nemáme vplyv, pretože sú to obchodné vzťahy súkromných spoločností, je klamstvo, pretože je to presne tak, ako ste povedali. Keď štát, ktorý dáva, ja to tak ľuďom poviem, pečiatku na papier, že toto môžete vyviezť, tú pečiatku nedá, no tak sa odtiaľto nič nevyvezie. Majú to absolútne v rukách, je to ich rozhodnutie a je to ich zodpovednosť. Jednoducho, to není je vývoz potravín. Tam každý vývoz zbraní, aj výroba vôbec výroba. Rabate, mať štátu. Proste to je také špecifikum špeciálu, čo je vojenská výroba. Veľmi prísne kontrolovaná, regulovaná výroba celý segment, to je naozaj podrobnohľadom a oprávnene samozrejme, čiže tváriť sa, že štát na to nemá vplyv, alebo hovoriť, že štát na to nemá vplyv, je obyčajná lož. Štát má na to absolútny vplyv. Na tento segment má absolútny vplyv. Ešte to je zaujímavé, že napríklad EU dalo teraz zbrojený program Safe, to sa volá, a uh -huh. tam vlastne ako sa dala pôžička. Na ktorú sa majú vlastne členské, zbra, členské štáty znovu vyzbrojiť. Hej? Modernými zbraniami a tak ďalej. A tam mňa, mňa zajímavá vážený pohľad na to, lebo pozeral som to, jak je to rozložené medzi tými štátmi. Samozrejme, najväčší poberateľ tejto pomoci bude Polsko. Mm -hmm. To sú 43 miliárd, 43 miliárd proste eur do reorganizácie svojej armády, ktorú už majú aj tak teraz asi najsilnejšiu v regióne a ešte neviem, kam sa chcú posunúť. Ale čo ma zaujalo... Hlavne Na mne najmodernejšiu. Najmodernejšiu určite, však 300 tisíc ľudí majú v zbrániach a tie zbránivené systémy majú naozaj dobre. <coughs> Okrem jadrových zbraní, teda majú všetko. Aj ponorky teraz budú kupovať aj, od Švedov a tak ďalej. No ale čo je zaujímavé, my ideme si požičiavať len 2,3 miliardy, čo je až na Slovensko, ale v tých komparáciách to až tak nevyzerá. Češi sú úplne mimo, tie chcú len nejaké 2 miliardy, ale sú dvakrát väčší, čiže rovnako ako Slovensko, troška menej ako Slovensko. Ale veľmi zaujímavé údaje Maďarsko. Maďarsko si bude požičiavať 16 miliard. Uh -huh. To je zaujímavé, 10 miliónová krajina, 16 miliard. Prepošte na obyvateľov čo mnoho viacej ako Polsko. Mm -hmm. Čiže to je také zaujímavé, prečo chcú mať takú silnú armádu? Možno vedia niečo, čo my nevieme. Či nevedia niečo viac, ako my. Áno, asi majú viacej informácií. Možno, že keďže ten Orbán sa chodí akože častejšie rozprávať aj s, s prezidentom Spojených štátov, aj s prezidentom Ruskej federácie, tak asi vie niečo viac ako my. Tak vie, prečo to asi robí. Alebo druhá možnosť, Možno, že e, kúpil on a jeho priatelia nejaké fabriky. Aj to je možno z vysvetlenia. No a potom ešte my sme nestihli, ale jedna z takých opatrení, ktoré takisto bude mať, teraz sa si sa odložil na rok 2028 jeho výkon, mm. ale to je tá ETS 2. Lebo to je opatrenie, ktoré zase je to umelá, by som povedal Green Dealovská hovadina, hej, musím takto povedať exaktne, ktorá vlastne spôsobí e, predraženie, hlavne CNPHM, tým všetkého ale aj iných vecí. Takže ja by si teda, keby ste to mohli osvedliť pre našich čo tú ETS 2, čo to vlastne znamená, aké to bude tie dopady mať. Tak to je pokračovanie politiky Green Dealu, to je druhá etapa toho Green Dealu. Všetci poznajú pojem emisné povolenky, to znamená v tej prvej etape museli tí, čo produkujú vlastne skleníkové plyny, CO2, to čo v podstate štandardne my vydychujeme z úst, ale vychádza to aj pri spalovaní čohokoľvek do vzduchu, tak ten, kto jednoducho produkuje tieto skladníkové plyny, si musel kúpiť Povolenku na to, aby ich mohol vypúšťať. Ja som minulé počul rozhovor s pánom Tikačom, to je myslím, až sa nepletiem, on je majiteľ teplných elektrární na Severe Čiech, kde vysvetloval že cena energie, ktorú on vyprodukuje elektrina v tých teplných elektrárniach, je 86 korún, z toho 6 korún je náklad na výrobu elektriny a 80 korún je cena tej povolenky. Aj mali ľudia predstavu, že pri niektorých týchto produktoch, že čo to znamená, že ako sa zvyšuje cena toho, čo ten človek dostane, len ďaka tejto hlúpostine zmyselnej tomu Green Dealu. To je dôvod, dôvod, prečo Európa stráca konkurencieschopnosť, lebo tým pádom o tú cenu tej povolenke, je tá elektrina drahšia, ako je v Amerike alebo v Ázii. A to, to, to, to teraz sa dotýkalo tých veľkoproducentov a výrobcov. A teraz sa prechádza, tá ETS dvojka znamená, že budú, ale nebudú to platiť občania, budú to platiť tí, čo dodávajú, teda elektrinu a pohodné hmoty. To znamená, navýši sa cena týchto médií pre občanov, oni to vidia akurát v tej vyššej cene. To, koľko ale tá povolenka bude stáť, to nevieme, pretože tá cena tej povolenky ona sa bude obchodovať, jednoducho je na burze. A nevieme, pokiaľ teda není limitovaná tá cena, regulovaná, tak ona môže vysťeraliť do obrovských výšok. Čiže keď dneska niekto povie... Keď poviem interval, že môže to znamenať zvýšenie nákladov pre bežnú domácnosť, vrátane teda zvýšenia cien palív a nejakého, nejakého vykurovania, pokiaľ používa, používa plyn, plyn od 300 do 3000 eur ročne, tak nepoviem hlúposť, pretože naozaj nikto nevie povedať, kam sa dostane tá cena tých povoleniek. Ten odklad by mal znamenať, že sa vlastne vymyslí mechanizmus, aby to bolo by som povedal predikovateľné, to znamená, aby sa tá cena nedala nejakým spôsobom navyšovať, pretože to je obrovský priestor pre špekulantov. To je takisto, ako sa s tými emestnými povolenkami uh, špekuluje a biznisuje v rámci tých teda veľkých producentov CO2. Všetci si pamätáme uh, našu uh, aféru, čo bola na Slovensku, to, čo sa predávali tie, tie emisné povolenky a niekto na tom zarobil v tom čase to boli myslím 2 miliardy korún to boli ľudia od pána Slotu tak tým, že ten, tam bol princíp taký, že niekto lacno od štátu kúpil a draho Japoncom predal a ten rozdiel niekto zinkasoval. Tento istý mechanizmus obchodovania s tými povolenkami mal by byť aj na ETS-2 a tým, že hrozilo toto extrémne navýšenie a tým pádom extrémne zvýšené výdavkov domácnosti a občanov, tak to stopli, odložili a tvária sa, že idú hľadať nejaký mechanizmus, aby sme povedzme, keď pobude bude tá povolenka stať 50 eur, aby vždy stala 50 eur. Neviem, ako to chcú urobiť, ale môj názor je taký, že celý Green Deal treba zrušiť. Je to úplná blbosť. ETS-2 proste neuplatňovala. Nie, že sa odložila o rok, ale prestáva by sa uplatňovať ako vôbec Aha. vo víziách. Takisto je tu aktivita, že prehodnotiť zákaz spalovacích motorov, vyrobiť my si od roku 2035. Tam sme tiež súčasťou tohto aktu, že by sme chceli revidovať tento zákaz spalovákov, takže tam predpokladám vážná názor je tiež podobný. O tom sme sa, myslím, aj minulé bavili, pán moderátor, lebo viete, ja tvrdím, že aj v tom v spoločenskom živote, v ekonomike musí byť nejaký prirodzený proces. Tak ako, ja som ten príklad používam dosť často, viete, prvý spalovací motor bol vyrobený na konci 19. storočia a trvalo takmer 100 rokov, kým spalovacie motory nahradili kone. To išlo z roka na rok, jednoducho sa to vymienalo, lebo to bol asi ten trend a prirodzená správna cesta. Ak je prirodzená správna cesta prejsť od spalovacích motorov na elektromobilitu, nechajme tomu voľný priebeh a nerobme nezmyselné ideologické rozhodnutia a ča termíny a limity, pretože my nie sme schopní v tých termínoch, ktorých, ktoré vyžaduje Európska, Európska únia vystávať infraštruktúru, nevieme jednoducho vybudovať sieť nabíjacích staníc. Neviem si predstaviť, ako budú nabíjacie stanice niekde v Petržalke, či budú tam ľudia si tam káble púšťať, akože z OGM to je jednoducho nemožné spraviť. Jednoducho ne, ne, nesystémové, nelogické, ideologické regulácie zabíjajú ekonomiku a bránia normálne prirodzenému ekonomickému vývoju Európy. To znamená, že ets dvojka neuplatňovať alebo zrušiť, čo sa týka zákaz výrobkov, a predá spalovacích motorov, to by som zrušil takisto. V súťaž a, a rozhodne konečný užívateľ hey. o tom, aký typ pohodné jednotky si kúpi. Či vyhovuje elektromobil a ide od zástečky v zástečke, alebo si kúpi spalovák, pretože jazdí 1500 km. Nechá to, v by som ďalej. to nechal presne na ten trh. Nech sa uplatní ten, kto je technologicky lepší, kto je lacnejší, efektívnejší. A možno, že od 10 rokov si povieme, že tí, ktorí presadzovali tú elektromobilitu, mali pravdu. Ale nemôžeme to robiť násilne s tým, že zase prichádzame k tomu, že aj tento akt poškodí, poškodí ekonomiku Európskej únie a Slovensko špeciálne, pretože máme, vyrábame najviac, najviac milionáut na, milion na, na, na počet obyvateľov, čo teda len prechod na výrobu elektrických aut bude stať ďalšie investície tých výrobcov, aj keď tu síce máme len montážne dielne, nemáme tu výrobu aut, lebo výrobaut niečo iné. Výrobaut je, že ho niekto vymyslí, nakreslí, vyrobí súčiastky, zmontuje a predá. U nás sa len montujú, ale... Znamená to zase zvýšenie nákladov. Mimochodom, akože už dnes, neviem, či ste si to všimli, ale ak často si kupujete auta, ale za ostatných 6 rokov sa cena auta takmer zdvojnásobila. Áno, áno. Ale prečo to je? Pretože jednoducho, oni boli nutení, tí výrobcovia aut, ktorí sa dneska, nájme nemeckí výrobcovia, už búria proti tomu, že ich prinútila Európska únia investovať do technologického vývoja tých elektrických aut, ktoré nakoniec možno ani nebudú vyrábať, alebo Hej. ich budú vyrábať vo veľa menšom objeme. A niekto ten vývoj musí zaplatiť. Áno, presne, zaplatíme ich my ako zákazníci, lebo na konci ten byč plieska. Každú takúto blbosť na konci zaplatíte vy v tovare v daniach, vo všetkom. A ja mám aj taký jeden pekný príklad, že ak funguje tá súťaž technológii, lebo pri autách to ide vyslovene takým komunistickým zákazom, príkazom. Ano, zakazíme tu na konkurenčný motor, spalovák a budeme vyrábať len tento, hoci teda sa nepotvrdilo nejakým spôsobom v konkurencii priame, že by bol lepší. Ale napríklad e, máme segment elektrobicyklov, ktoré prišli a neprišli tak, že by sa zakázali mechanické bicykle. Proste došiel nový výrobok, sú to e bajky elektrobicykle a nechal sa to na trh, nech to rozhodne. A dnes sa to predáva zhruba 50 na 50. To znamená 50% mechanických bicyklov a 50, -50 e bajkov. Proste ten e-bike priniesol nejakú hodnotu, oslovil nejaký segment ľudí, ktorí by v živote nebicyklovali na mechanickom, pretože majú nejaké zdravotné obmedzenia alebo vek a tak ďalej. Bike a rozhodol trh. Nikto tu nezakazoval nič. A takýmto istým spôsobom by sa mohlo technologicky e, súťaž technológie aj to automobilom. Primi pre neviem, prečo by sa mali ísť ekonomickými, ideologickými zákazmi proste nejakých e, konkrétnych motorov. Nie, súhlasím. Povedali ste to isté, čo ja, ale Hej. na inom príklade. Ale presne takto by to malo byť. E, sú tečne nejaké otázky od poslucháčov a tie by som povedal a potom by sme to už pomaličky aj uzavreli. E, ešte k tomu zlatu sa vrácia, e, Posluchačka, to je konkrétne, že pán Lipták svoj čas... Lipták, pardon, to je poslanec za SNS, myslím, že teraz je už v inej strane. Vidieka, ako myslím. väčšina tých poslancov, zanidoval troška. No a on sa k tomuto zlátu vyjadroval, že posluchačka píše, že to je nejaký 31 tón, my sme hovorili troška iné číslo, ale to je jedno, je to uložené v Anglickej banke. A že nemôžeme to mať doma z dôvodu, že nemáme hodné priestory na jeho uskladenie, a ďalší dôvod jeho uloženia v Británii je prechod Slovenska na euro, a do, po ktorý má dozor Európska centrálna banka. Nie som až taký odborník ani na technické požiadavky na uloženie zlata, aby som vedel na to kompetentne reagovať. Ja vychádzam len z toho, že celý svet z nejakej globalizácie prechádza na deglobalizáciu a na ochranu vlastných národnoštátnych záujmov a z normálneho logického, racionálneho hľadiska sa mi zdá, že by bolo lepšie, aby sme mali to naše zlato pod kontrolou. Neviem o tom, že by boli takéto obmedzenia, ako, ako hovorí poslucháč, ak sú, no tak treba sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať, ale viete, nepoznám také pravidlá, ktoré by sa nedali zmeniť. To znamená, že treba na tom pracovať. Ja osobne ako občan Slovenskej republiky by som chcel, aby slovenské zlato bolo na Slovensku. No a ďalší poslukáč, a viacej to píšu o tom, že uh o tej miere toho bohatnutia tých najbohatších slovakov, že to až neumerné ako bohatnúť. Tak sme hovorili, že 20 oligarchických rodín to vlastne plníme záujmy ich v rámci našich vízi, lebo Slovenská republika nemá vízie, ale tých 20 najbohatších oligarchov, oligarchov tie vízie má. A že m, píšu poslucháči, že zbohatlo tu za posledný rok o 7 miliard, neviem to nejakým spôsobom, verifikovať ten údaj a že to je proste príliš veľa a tak ďalej. Takže v zásade to, čo sme hovorili v tých, tých firmách, že tu máme také tie Skytoly a ja neviem, zdravotní své nejaké na to, ktoré píše aj tu na pán poslucháč aj v iných segmentov v tej energetike a vlastne cesto dochádza z takýchto by som povedal istých nejakých maličkých zloženíok, ktoré sa platia na úrovni toho daňového poplatníka bohatnutiu neumerného, bohatnutiu týchto oligarchických skupín, ktoré sú nasosnuté v nejakom štádiu plynutia tých peňazí medzi rozpočtom. Súhlasím s tým. Ja tvrdím, že podnikanie by malo mať naozaj nejaké parametre a opakujem, malo by to mať aj nejaký taký trošku morálny rozmer. Ja som... Eh, podnikatelia sú veľmi dôležití pre každý štát. Bez nich to jednoducho nejde. Ale mali by mať normálne objektívne vyhodnotenú primeranú výšku nákladov na ten svoj produkt a primeraný zisk u nás tie podnikateľské skupiny dosahujú neprimeraný zisk. A ešte jednu vec poviem, keď hovoríte o 20 nejakých oligarchických rodinách, každý rok vo Forbes vychádza nejaký z rebríček bohatých, bohatých Slovákov, to je taká sporská, to je taký polobulvár, lebo reálne, viete, možno má niekto doma pár tón zlata a nikto o tom nevie, aj bohatší, ako ten to napíšu v tom Forbes, ale pokiaľ vychádzame teda z dostupných údajov, lebo tak to robia, z nejakého Finstatu, z, Eurostatu a z nejakých výsledkov ekonomických tých podnikateľských aktivít, tak teraz bolo zverejnených nejakých 60 najbohatších Slovákov, ja som si to pozrel a v zásade... Uh tých prvých asi 30, tak tam bolo, pokiaľ vieme, nejakých 5-6 takých, ktorí naozaj, by som mal, zbohatli tým, že začali z nuly a začali buď stavebnictve v IT technológiách alebo v nejakých takýchto vecach. A tí ostatní to sú všetko ľudia, ktorí keď začali nejakou privatizáciou. Čiže tam je akože celý ten ich príbeh, zbohatnutia, že z večera do rana dostal niekto nejaký, nejakú fabriku, príklad Milan Filo, taký dobrý školský príklad, ktorý akože bol nikto s veľkým n no a zrazu sa stal jedným z najbohatších Slovákov. Ja mám taký názor, že keďže títo ľudia aj tá, tie aktivity podnikateľské, nielenže ich získali privatizáciou, ale od tej privatizácie profitujú presne takýmto spôsobom, ako to pomenoval váš poslúchač. A tá otázka znie tak v tejto súvislosti, že... Či to je v poriadku a potom, že vlastne nemám pocit, že by to niekto na to reflektoval. Aj v politickom spektre, alebo aj v celkovej no, spoločnosti. Nie je to v poriadku. Ja tvrdím, že by mali mať primeraný zisk a nie neprimeraný zisk, lebo teraz majú neprimeraný zisk. A to, dokončím tú myšlienku. Ja to nazvem tak možno trošku nadnesene, že treba si zamyslieť nad tým, či v tejto zlej ekonomickej situácii, ktorú tu máme, ľudia, ktorí zbohatli a profitujú vďaka privatizácii podnikov, ktoré vybudovali naši rodičia, starí rodičia. A opakujem, stále profitujú na štáte. Aj keď sme na tom momentálne veľmi zle. že či by nemali, ja to tak nazývam, že vracať dlhy spoločnosti. Viete, urobiť naozaj nejakú takú daňovú povinnosť. Lebo ja som tam spomenul na začiatku nášho rozhovoru, že mala by sa zdaňovať spotreba a majetok. Presne o tomto som hovoril. Nemyslím to, že by sa mala zvyšovať dan z nehnuteľnosti, pretože podľa mňa, ak niekto si za svoj za celý život normálne zarobil na to, že si postaví rodinný dom, kúpil si byt alebo získal byt kedysi, tak by sa nemala nejakým spôsobom výrazne zdaňovať hodnota jeho majetku. Ale práve, ak niekto získal majetok takýmto spôsobom nad určitú hranicu, tak tam by to zdaňovanie malo byť nastavené progresívne a práve títo bohatí ľudia, kde vieme dohľadať, samozrejme nemôže to byť povedané selektívne, že Fero, Mišo, Jano budú platiť vyššie dane, musí to byť nastavené naozaj spravodlivo a podľa zákona. Ale tam by som videl jeden zdroj, odkiaľ sa dajú získať zaujímavé finančné prostriedky na zlepšenie ekonomickej situácie štátu, ale samozrejme len v tej kombinácii, že začneme, zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov, imperatívny mandát, e, funkčné referendum, preto, lebo, viete, nemá význam vymýšľať spôsoby, ako získať nejaké ďalšie finančné zdroje, keď tie finančné zdroje, viete, jedným, jednými dverami do toho štátneho rozpočtu prídu a potom piatimi dierami vyletia niekde a zase skončia na účtoch nejakých oligarchov, čiže treba robiť súčasne dve veci zvyšovať príjmy a zároveň naozaj efektívne výklad tie prostriedky na to, aby sa tá ekonomická situácia štátu a životná úroveň občanov zlepšovala. Hej, len potom vlastne sa vrátim k tej energopomoci, keď sa hovorilo o svojho času, že proste nebudeme ju predsa dávať ľuďom, ktorí si vykurujú svoje bazény elektrikov a tak ďalej, viete, keď sa to ano. akože rozmýšľa, to zavedíme a tak ďalej. A keď sa to v reáli zaviedlo tak vyšlo vlastne, že tú energopomoc dostanú ľudia, ktorí majú príjem na osobu 1930 hrubom. To znamená, že v čistom je to nejaký 1450 eur. No. Takže všetci ľudia, ktorí majú na Slovensku príjem čistom 450 eur sú proste tí ťažkí kapitalisti, ľudia závodov, čo majú tie vyhrievané bazény a tak ďalej. Viete? Proste toto, je tá, toto sú proste také tie tá no. dialektika, viete, že niečo predávate a potom v realitu vyzerá takto. No to sú to ľudia, to... ktorí ledva prežijú. To není ani stredná trieda. No. Hej? Takýno, to je jedna veľká hlúposť. A či to nedopadne aj s tým majetkom potom takto, hej? že môžu byť také tie veľké zdanieme tých najväčších, zistíte, že tých najväčší, to je fakt tých 20 rodín. Pozite a potom sa. to skončí tak, že budete podľa cenových map, ktoré sú veľmi nespravodlivé, keby sa aj vytvorili, tak budete zdanovať nejakých ľudí, čo, čo majú byty na palisádok, dajme to, lebo to zdedili a tak ďalej. A budete ich neumiemne zaťažovať, to sú tu ľudia na dožitie. Tak to no. ja nehovorím o cene konkrétneho bytu, ale skôr o počte bytov. Viete, ak má niekto jeden byt... To je niečo iné. Ale ak má tých bytov 10, tak sa treba zamyslieť, odkiaľ to má a potom, že či teda byt ktorý jednoznačne má na podnikanie, pretože býva iba v jednom, ak má ďalších 5 a tie prenajíma, tak nad tým by sme sa mali zamyslieť, či tam nezvýšiť akože zaťaženie daňové toho majetku. A zároveň by sa tým čiastočne riešil aj bytový problém, pretože dnes veľa ľudí investuje svoje peniaze, do kúpine hnutelnosti a keď si zoberiete štatistiky realitných agentúr, my máme dnes údajne v rámci Slovenska chyba 400 tisíc bytových jednotiek, len v Bratislave chyba nejakých, nejakých 100 tisíc bytov. A problém je ten, že mladí ľudia, ktorí majú nízke príjmy, sa nevedia dostať k hypotéke preto, lebo tie byty, ktoré sa nazývajú investičné, kupujú ľudia, ktorí sú, jak sa hovorí už takmer závodov, že ľudia 40 a viacej, ktorí splňajú lepšie podmienky na, na poskytnutie hypotéky. Čiže tým selektívnym zdaňovaním majetku, opakujem ten štandard, ktorý človek získal normálne poctivou prácou za celý život, to by bolo, že bez dane všetko nad to, už čo slúži viac na podnikanie alebo na nejakú investíciu, tam by tam zdaňovanie mala byť vyššia, tak by vyriešilo dve veci. Zvyšil by sa príjem štátneho, do štátneho rozpočtu a zároveň možno by sa tak trošku zlepšila aj bytová situácia na Slovensku, pretože by ľudia už nekupovali takým masívnym spôsobom tie investičné byty. Áno, a niektoré štáty robili také opatrenie, že troška omedzili nákup investičných bytov mimo Európskej únie lebo veľa ľudí tu nakupuje z Ázie a z iných týchto subjektov a potom sa umelo držia tie ceny, ktoré vlastne Slovak nezarobí, ale nejakým spôsobom, keď dojde ja neviem, z Číny alebo z Vietnamu, alebo z Japonska proste človek, ktorý vykupí celý barak. tak potom udrží umelo na Slovensko umelo vysoké ceny, tej Tak u nás podľa mňa hlavne, akože veľa A sú krajiny, ktoré majú 100% daň na takúto nákup. He? Uh -huh, uh -huh. No, pozrite sa. Ja som sa vždycky snažil nájsť cestu, ako sa veci dajú riešiť. A, a nie, sú to krajiny Európskej únie? Ano, ale nie hľadať dôvody, že prečo to bude komplikované a aké tam sú úskalia. Treba si ich zrekapitulovať, že aké sú tam úskalia, s tými sa vysporiadať a nájsť riešenie. Ja hovorím iba tézu, že. Čo by sa malo urobiť? To už, ako to urobiť, uh, to chce naozaj odborníkov z oblasti financí, ekonomiky a práva, aby sme to nastavili, ale toto, opakujem, je zdroj finančných prostriedkov pre štát, ale zároveň, opakujem ešte raz, nemá význam akože vymýšľať spôsoby, ako zlepšiť príjem štátu aj na úkor občanov, aj keď povedzme tých bohačích, pokiaľ štát sa nechová ako dobrý hospodár. Politika je umenie správy štátu. To znamená, politik by mal byť človek, ktorý vie správovať štát a podľa mňa sa to dá veľmi zjednodušiť na slovo dobrý hospodár, politici za 35 rokov, za 33 rokov samostatného Slovenska, alebo 35, či už 36 rokov od revolúcie sa ukázali, že nie sú dobrí hospodári, že sú to jednoducho buď babráci, ktorí tomu nerozumejú, alebo sú to ľudia, ktorí robia najlepšie ako vedia, ale viac pre seba, svojich kamarátov, známych a politických nejakých partajníkov a nie pre občanov Slovenska. Pán doktor, ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej konzervatívnej pozície aj tým, že sme troška nastavili o nejakých 30 minút ten čas, ktorý sme si dojednali, že ste boli ochotní a verím, že sa pri nejakej zaujímavej téme zase niekedy stretneme už v novom roku. Ďakujem za pozvanie, s vami sa veľmi príjemne diskutuje, ani som si nevšiml, že prešlo viac ako dve hodiny, takže ďakujem ešte raz za pozvanie, prajem všetkým pekný večer a keďže už v tomto roku sa máme počuť aj krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. Dopočutia. Thank you.